Nem. Visszafogom magam. Én csak boltba járok, sajnos kocmába van. nem. Nem. Kejfel Elég. Kiala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? Mikrofon próba 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma a 2020! Június 25-e van és csütörtök a pontos idő 4 perc múlva lesz reggel 4 -8. Ez a kéfejelentse minden, amit az aznapról tudni kell. A hallgatók, a netezők, valamint a televízió nézők és szerény személyem közös műsor, amely 14 éven óliaknak nem, fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlható. Azt mondta az operatőr nekik a stúdióban, hogy elmondom, hogy egy történet által, hogy mit gondolok ma itt kis hazánkról, amelyet a maga a földszintesnek neveztem, de nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés, mert aki egy házban lakik, az joggal gondolhatja, hogy az egy földszintes dolog, de a földszintes az valami más. Két írás szeretnék önöknek felolvasni, ugyanarról. Ésségsztrájba kezdenek a szociális dolgozók Kúsa András népszava. Magát a cikket olvasom, nem a felvezető szövegét. Július második a Magyar Egészségügy Napja. Ebből az alkalomból a szociális dolgozók arra kérik az egészségügyi munkavállalókat, hogy hozzájuk hasonlóan ebédidőben ne ebédeljenek ezzel az égységsztrájkkal, égységsztrájkkal idézőjelben. Tehát mindjárt itt van egy égységsztrájk, ami idézőjelben van, amit az én hallgatóim pontosan tudnak értelmezni. Az égységsztrájk idézőjelben az olyan, mint a majdnem szűz. Nézőpont kérdés, hogy a majdnem szűz az egyébként micsoda? Hogy mi az égységsztrájk idézőjelben, azt kérdezzék meg Kósa Andrástól. Ezzel az észségszrájkkal hívják fel közösen a figyelmet arra, és ezzel a, a népszavára vett természetesen árnyékat, mert az, hogy egyébként egyénileg mennyire okos vagy mennyire hülye Kósa András, az egy magánügy lenne. Magánügy, hogy fiala János, mennyire okos vagy hülye. De hogyha éppen a Spirit TV-ben, televízióban bukik le azzal, hogy hiányzik permanensen a négy kereke. De hát, ja. Ezzel az éjszéksztrájkkal hívják fel közösen a figyelmet arra, hogy a szociális szférának is jár az egyszeri bruttó 500 ezer forintos bérkiegészítés. Erről Boros Péternél a magyar köztisviselő, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke beszélt egy az ellenzéki pártokkal közösen tartott sajtótájékoztató, hogy a sajtótájékoztatón egyébként volt-e pogácsa vagy sem, az ebben az éjszéksztrájkos esetben központi kérdés lenne, de erről húsandrás nem számol, be, befényki pedig nincs. Az érdekvédő szerint a gyermekvédelemben, idős ellátásban, hajléktalan ellátásban, a szenvedélybeteg ellátásban, otthonápolásban dolgozók ugyanúgy kivették a részüket a koronavírus járvány elleni védekezésből, mint az egészségügyi munkavállalói, így őket is jogosul, jogosan illetné meg a pénz. Hogy komoly dologról van szó, az a fenti mondatból kiderül. Egyértelmű. Ezt szeretnék nyomatékosítani a jövő csütörtöki akciójukkal, hát itt már elkezdődnek a problémák. Azért július 2-án a Boros Péterné, mert ez pár nappal a fizetés előtt van, amikor már sok kollégánknak olyan kevés a pénz, hogy egyébként sem telik neki egy normális ebédre fogalmazott magyarul. Ez nem is egy észségsztrájk, mert egyébként sem ennének, hiszen nincs pénzük. Tehát milyen az az észségsztrájk, amit egyébként önként is tartanának, de ezt most benevezik az észségsztrájk X-faktorába. Jó, hát ez Kósa andrás a nem zavarja. Köves Ferenc a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke azt mondta, de a redem, minél jobban Lukás László jogi képviselő és mondott, hogy Kóros Lajos, hát róla jobb megfeledkezni. Tehát Kóros Lajos szerintem most, azon kívül, hogy mint nemecse Ernő kisbetűvel írhatná a nevét, szerintem, hogyha eltűnne a platformról úgy 1-2-3-4 évre életkorát tekintve, és ez most nem életkor rasszizmus, mert ez rám is vonatkozik, tehát többet nem mondanék, mert a magyar férfi átlag életkora már nem tenni lehetővé hogy öt év múlva visszatérjen. Azt kérdeznék, hogy vitriolt ittam. Nem, nem ittam vitriolt, csak úgy gondoltam, hogy megmutatom önöknek a kejfejancsi hangját, még mielőtt nyári szabadságra mennék. Varga Zoltán is mondott valamit a DK részéről. Kocsis Csake Olivió szerint is van valami, és Ungár Péter LMP szintén támogatásáról biztosította az égségszrájkot idézőjelben. Tehát amikor Ungár Péter Támogatásáról biztosítja az idézőjeles égségszrájkot, amit egyébként szintén megtartanának, mert a szociális ágazatban nincsen elég pénzük, hogy ebédeljenek, azt majd valaki értelmezze az azonnali.hu-n Gerényi Péter tollából vagy máséból. Hát így a népszava. Nézzük ugyanezt a magyar nemzetből. Csak úgy most megmutatom önöknek, hogy mi fánterem a Kejfejancsi. Nádai László érás, a Kós Andrást ismerem, Nádai Lászlót nem áll módonban ismerni, fogalmam nincs, hogy kicsoda, a magyar nemzet esetében sajnos egyáltalán nem biztos, hogy Nádai László egyáltalán létezik-e, vagy ha létezik, akkor így hívják-e, ez nagy különbség a népszavához képest, ott ha azt mondják, hogy Hompola Kristina az Hompola Krisztina, A Pápai Gábor, az Pápai Gábor, a Kós András, az Kós András, az összes előnyével hátrányával. Szerintem nem vagyok bonyolult, még követhető vagyok, és aztán a van kedvük felhívhatnak telefonon. Természetesen ugyanerről van. Szó, cím, ebédszünet. Boros né a Magyar köztisztviselő közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezétének elnöke 500 ezer forintos juttatás kifizetését szorgalmazta, a szociális dolgozóknak is bejelentette július 2-án azzal szeretnének nyomatékot adni ezen követelésüknek, hogy azt kérik az ágazat dolgozóitól, ebédidőben a munkaközi szünetet figyelembe véve tartsanak ésségsztrájkot. Az ésségsztrájk általában két okból szokott véget érni, szerencsésebb esetben elérjük a célunkat, rosszabbik esetben összeomlik a keringésünk. Az elnök azt mondja, hogy nem nyerné meg a Bobby Sence hasonlással versenyt, elnézés, fogalmam nincs kéz a Bobby Sence, ezt most meg fogom nézni. Azt mondja, ezt most nem fogom megnézni, nagyon bonyolult. Jó, ez... Teljesen értelmetlen, mert szerintem eddig követhető volt az írás, most itt vannak ezek az alacsony kultúrái emberek, mint én, akik nem tudják ki, ez a Bobby Szent egészen addig meg tudták követni a cikket. Olvasom tovább. Ha az evédünket nem esszük meg, az csupán túlszolgás. Írja a Nádai László, és az a helyzet, hogy a Bobby Szentet leszámítva, én teljesen egyetértek vele. Ha nem eszük, ha evédünket nem eszük meg, az csupán duzzogás, hát az még duzzogásnak sem mondható. Boros Péternét azt hiszem van módom ismerni, ma reggel a klubrádióban Lampi Ágnes beszélgetett vele, hát ahogy a Lampi Ágnes korholóan tud valakivel beszélgetni, hát ő annyira korholóan beszélt, Lampi Ágnes egy nagyon csinos ovonőre emlékeztet, aki egyébként riporteri feladatokat is ellát, tényleg abba fogom hagyni, mert aztán senki nem maradt szárazon. Boros Borospéterné kitartottam mellett, hogy ez az ebédszünet, ez egy jó ötlet, Lampi Ágnes pedig hát nem ment el odáig, mint én, hogy hát ez az ebédszünet ez ebben a formában, hát tehát ennek semmi értelme nincs. Ugye azt mondtam, hogy belőlem konkrétan a NER egy e, kamasz csinál, aki egyfolytában hepciáskodik, mert hát ezzel a szülővel, aki a NER ebben, ezt nem lehet komolyan venni, de hát mégiscsak köztük élek, gyerek vagyok, még nem hagyhatom el az otthonom a 14 éves vagyok, aztán 17 évesen meg szoktátta, a szerelmemet, és volt többetner de ez az ebédszünet, amit július másodikán azért tartanak egy napig, egy napos Aki hallott már egy napos az más csodára is képes hogy ebből is felhívják egyébként arra a figyelmet, amire, ha felhívnák a figyelmet, az teljesen jó lenne, mert amire fel akarják hívni a figyelmet, hogy a szociális dolgozók egyébként nem kaptak ebből a jutalomból, teljesen igazuk van, beleértve hogy a szociális dolgozók köszönik szépen, nem sztrájkolnak, mert vagy nincs hozzá kedvük, vagy nincs hozzá hozzámerszük, vagy nekik egyébként július másodikán van bibből ebédelni, arról fogalmam nincs, ez az egész nem földszintes. Ez az egész, ez úgy, ahogy van méltatlan. Méltatlan abból adódóan, hogy nem kaptak pénzt a szociális szférában dolgozók, és méltatlan abban a formában, ahogy a szociális szférában dolgozók érdekeire a szakszervezeti vezető felhívja a figyelmet. Hogy lehet ebből kijönni? Nézzék, az ételkritikus megmondja, hogy az étteremben szaharul főznek, de főzni nem tud. Ebben az étteremben barátaim a tévedés minimális kockázatával, szaharok a vendégek és szahar Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! hallgattam a két csiket. Hát, hogy mondjam, azért a magyar nemzet és a népszava egyik se mondhatja, hogy külön, mint a másik. Nem egészen értem. de valóban, egyébként van olyan, hogy simbolikus éjségstrájk, azok, is szoktak amikor úgy gondolják, hogy adakozni kéne. Nem tudom, hogy itt erről van szó. Hát ha nem tudja, hogy miről van szó, akkor nem tudom, hogy hogy beszél a bátorságot magának, hogy telefonáljon. Már Ez az az a vélemény a laur mondja már két perce, elnézést, én egyébként a témáról beszélek. És ha azt kérdeznék, a volt születésnapi vacsora, azt kérdeznék, hogy alapvetően egyéggel mi zavar a NER, vagy az, ahogy reagál rá a szakszervezet ezen konkrét esetben, nem. Drága barátaim, nem ez zavar. Az zavar, hogy én 63 éves vagyok szemben a barátnőmmel, aki 50 éves, és én azt gondolom, hogy nekem nem jut már osztályrészül egy olyan világ, ahol én egyébként úgy élhetnék emelt fővel, mint amit egyébként nem élhetek meg ezen cikk felolvasása, elemzése és átélése kapcsán. Ez a orra legjobban. Nekem itt a Spirit Rádió tévében lehet, hogy hinnem kéne a túlvilágban, ezzel együtt munkakörű kötelezettségemként nem rótták rám, hogy nekem ebben hinnem kell. Épp itt, ezen a földön szeretnék boldogolni, és tízes skálán kettesre hiszem, hogy azon kívül, hogy fel tudom emelni a fejemet a műsorban, mert, és az azon kívüli világban, de hogy azon kívül jelentős eredményt el tudok érni, azt nem hiszem. Oké, okay, nem erre való egy műsor, de önök ott kint, erről lennének valók hogy ezt megvalósítsák, ha akarják. 061 0877, Tibortól Ágnesig, Ágnesstől Zoltánig azt kérdezem, hogy érthető vagyok-e, egyetérthető vagyok-e, akarnak-e ezt bármit hozzátenni, vagy elvenni belőle, hallgatnak, vagy valami egész másról fognak beszélni. 061-877, 0877. Nem fogom magamat sajnáltatni, nincs rá okom, de higgyék el, hogy abban önmagában el lehet fáradni, hogy valaki jót akar a másiknak, és ez a másik az nem érti vagy nem akarja elfogadni. Nem áll messze a történet attól, amikor az ember a vakot át segíti az utcán, miközben a vak nem akar átmenni. Én pedig önöket nem akarom más segíteni azon az utcán, amit nem akarnak átmenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! vagyok. Júreggyel. kívánok. Igazán szeretnék, bekapcsoltam a tévét, kódolt műsor lett a uh -huh. tehát... uh -huh. Igen. Nem lett a, kódolt jó, műsor, akkor... a járvány idején volt nem kódolt, előtte is kódolt igen? volt, illetve hát bizonyos helyeken fizetős csatorna, és visszaállt a járvány helyzet szünte. után ugyanabban a státuszban, mint ahol volt, sajnálom. Igen, vagyis most akkor interneten keresztül tudom. Alapvetően vagy, igen? Igen. Igen. igen, igen. Jó. Jó, köszönöm szépen az Én is köszönöm, sajnálom szintén. Nem, alkalmazkodom. Köszönöm szépen. Én ezt értem, de akkor is sajnálom. Hát én is sajnálom, de hát uh, most tovább kell lépni. Oké, okay, igazából. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallásra! Ésségsztrájk Ésségsztrájk vagy duzzogás Ez az észség stráll, ez Woody ellen után szabadon ez a vesetek a mókusok közé. 061-877-0877, figyelek, ha van mire. Ha nincs mire, akkor szól a zene. Köldök Önöknek egy zenét. Ezt akartam. Jó, hogy megnéztem. Egy a számmal ajándékozom meg legjobb. Milyen Milyen vannak! vannak. jó, hát akkor a legjobb. Ez jó reggelt! Jó reggelt kíválom! De, hogy a szociális munkásokra mi az... Elnézést, miközben a kettőnek egymáshoz? Az, hogy piszkálják őket, aki akik dolgoznak. Uram, ön hány órakor kelt maga... föl? Hány órakor maga... kelt? Azt kérdeztem, maga hány órakor maga... kelt föl? Maga meg mikor, mi te Én ten a gombát az... Nem bolond gombát. Külön elmondtam, hogy a szociális szférában dolgozók milyen méltánylást, érdemlő munkát végeznek. Tényleg nekem nem dolgom azzal foglalkozni, hogy valaki hallgatja vagy nézi ezt a műsort és nem figyel oda. Én avval nem tudok mit tenni. Nem nézem le, nem akarom megbántani a közönségem, de nem neki szólok. Neki is szólhatnék, hogyha ez az ember egyébként nem tette volna le ő, de a letétellel az bizonyította, hogy nem kíváncsi arra, amit mondok, és nem is akarja azt a félreéltést tisztázni, ami benne van, bennem nincs. Őt elvesztette ez az ország. Ő rosszabb, mint a földszintes lenne. Saját maga áldozata, miközben él. Ő szinte a családjának. Midén eljé majd az a fényteli nap, Időn népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem én, sejem nem szílik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag Szemre vételezem azt, hogy az mi? Őhet éjszakkorul néli éjszaki fény, belen belennyúlhat a russz mefe, mancsa. És a germánság, ma már tény, melittény, csak a telken, A mai műsorral állam, együtt még hét. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonosság. Senki? És közben távolró a nyara. szelei, csak az alvadó vér hozzá.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 Tőled úgy féle, lehet, Hogy te már marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az fényteli nap, Mid népünk majd szint val, villám? Borítékba bezárt szavazatjaival, félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenybúlhat a rusz medve mancsak, Hát ennél nagyobb aktivitást szoktak mutatni, de úgy tűnik, hogy ma 2020. június 25-én, egy perccel fél nyolc előtt ennyire telik, úgyhogy fel is hívom Pétert, nem húzom az időt. Jó reggelt. Jó Jóhagyat kívánok, Stefán József vagyok. Ez az Észítszrájkot szeretik hozzászólni. Tegnap én is elnevettem magam, amikor a híradóban először hallottam, de utána rájöttem, ez lehet, hogy olyan, mint annak idén az orromat is tisztítsa, reklám. Hogy erről beszélünk. Én tudtam, hogy másnap már erről fog... ...nagy vajon mely egyben megyünk úrnak elég, borítékba szárt ő egy humoros áldozata volt a NER-nek, részvétem a családjának. Őled úgy félek, hogy elrohontottem már, ha magyar szavazó. Őled úgy félek, hogy elrohontottem már, ha magyar szavazó. Időm eljön majd az a fényteli nap, Időm népünk majd hirtelen szintval, Bajon mely egyben megyél, Urna eléporítani. egy ötlet? Még elfelejtettem. El felejteni engem. Hogy, nem, nem. hogy lehet engem elfelejteni? Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket, illik ejteni? Végik, majd júliusban. Ah. Meg augusztusban. Mivel tetszett tetszett ilfogalni magammalat helyettem? Hát ugye, tegnap volt egy nagyon sikeres napunk a fővárosban, tíz-től este hétig gyűjtük egymást, így aztán <coughs> egy az jó osztalban föl, fölhalmozódott egy pár aláírandó dolog. Ben te És hivatalban? Én így azokkal foglalatoskodtam. Önök hallanak a termékegjelentésben pedig Nidermüller Pétert. Igen, hogyan volt tovább a mondat? Hát az, hogy miután este hétig tartott a fővárosi közgyűlés tegnap, hát utána már nem volt se idő, se erőse semmire. Éppen ezért korán be kellett majd jönni, és akkor elintézni azokat az ügyeket, amik tegnap elmaradtak a tetejében, nekünk is van testületű ülésünk. Köszönöm szépen. Igen, ezt láttam. Itt van, azt mondja. 7, 21, 26 pont lesz. Igen, azt is láttam. A húnap pont. Igen, 20, azt is láttam. Igen, igen. Elsőtes mi jól állunk. Nem fog este hétig tartani. Azon gondolkodom, hogy érdemes -e azzal kezdeni, amit szerettem volna mondani, de nem sokat lacafacázok, Uh, én korábban, még miatt ismertük volna egymást, jóval azt mondtam, hogy belülem a ner és Orbán Viktor személyesen egy kamaszt csinál a szónak abban az értelmében, ahogy az embert egyfelől infantilizálja a szó jó-rossz értelmében, másfelől pedig fellázad ellene, mint családapa ellen, mint a nerfeje ellen, nem úgy, mint a fidelitás ábrázolta a miniszterelnöket, mint apa figurát, de abban sok minden benne van, akkor is, ha komolyan gondolták, akkor is, ha nem. És mondok erre kettő darab példát. Igen? Um, én egy olyan házasságban éltem, amely alapvetően attól jött létre, hogy az én életemben mindig voltak olyan emberek, akik elmondták, hogy bizonyos életkorban mi mindent kell teljesíteni, és hogyha lemaradásban voltam, akkor felhívták rá a figyelmet, és ilyen volt a házasság, és ilyen volt főleg a gyerek. És addig mondogatták, amíg meg nem házasodtam, Uh, szerelem volt, de nem biztos, hogy nekünk össze kellett házasodni, de ugye avval a tudattal beszélek, hogy könnyen lehetséges, hogy az ex hallgat engem, és nem akarom őt megbántani, mert neki nincs rádió tévéműsora, és nem tud visszacsapni, és nem is lenne elegáns. De nagyon hamar kiderült uh, még a gyerek megszületés előtt, hogy ez nem egy jó házasság, fűnek, fának, virágnak, akkor még többen vettek körül. Panaszkodtam, és mindenki azt mondta egy bizonyos idő után, hogy oké, okay, rendben van, miért nem válok el. Tehát, hogy a panaszkodás eljut egy pillanatra után, vagy egy bizonyos időfolyamat után oda, hogy értelmetlenné válik, ha valaki valamiben elégedetlen, akkor változtasson rajta. Aztán elváltam, és változtattam, de nagyon hosszú ideig tököltem. Egyfelől két dolgot mondok önnek, az infantilizálódásra, ami nem a fiala Jánossal és és a belső hangosúkat. Az egyik, az a szombati esemény volt, de lehet, hogy vasárnap volt, ebből a szempontból közömbös amikor e, e, híveivel a szó idézőjeles értelmében a főpolgármester ezt a stop Budapest adót felfestette az idősebb Antal József Rappartra, majd éjjel lemosatta e, a főkefével, amin hosszan kuncogott a magyar nemzet és az origód némileg joggal. Tehát amikor az ember a reggeli lázadását este lemossa, abban van valami szimbolikus, tudja? Tehát e, e, olyan, mint hogy én megközelíteni... Jó, nem mondok hasonlatot. E, lényeg tehát én azt gondolom, hogy aki ezt kritizálta, értettem a szándékot, a megvalósítása, függetlenül attól, hogy kinek volt az ötlet, egy gyermeteg. Egy olyan gyermetegi, aki lázad az apja ellen, de igazából nem tud vagy nem akar fellázadni. A másik Boros Péternének a tegnapi megnyilatkozása volt, aki a szociális fairában dolgozók számára kikövetelni azt az 500 ezer forintos kvázi jutalmat, vagy nem tudom a pontos kifejezés, ami egyébként a tevékenységük alapján abszolút járna nekik, de nem kapják meg, és emiatt július másodikán ésségszrájkot tartanak egy napig, ami azt jelenti, hogy ebédidőben ne egyenek, és az indoklás egyebek között az, hogy július másodikán egyébként is nagyon sok embernek nincs pénze ebédelni, amire a a nádai László, akit nem álmodomban ismerem, a magyar nemzetben azt írta, hogy ez nem éjségszáj, hanem duzzogás, és miközben én értem Boros Péternét, és értem a szándékot, ez valóban duzzogás. És amikor egymás mellé rakom Boros Péternét és karácsony Gergit, miközben az a helyzet, hogy én az ő oldalán állok. Én nem Orbán Viktor oldalán állok, nem a NER oldalán állok, de nem azért, mert ellenzéki vagyok, hanem azért, mert nem látom örövet a nerben, és szeretném, hogyha változna. Azt látom, mint nem külső fél, hogy ez egy reménytelen mert van egy erős, de nem tökéletes apa, van a gyerekei, akik olyan alkalmatlan módon lázadnak, ami alapján soha, ha csak nincs isteni szerencséjük, soha nem fognak tudni szabadulni az apai tekintélytől. Itt levittem a hangsúlyt, pont. Hát én ezt egy picit máshogy látom. Ugye mi elég régen beszélgetünk egymással, és azért azt gondolom, hogy egy csomó dologba egyetértünk, én ezt egy picit máshogy látom, és ha megengedett akkor mondok ezzel egy kapcsolatban a az egyik az, hogy ezt a két dolgot én külön választanám. A, azon a bizonyos vasárnap a délelőtt én is ott voltam, és én is is költöttem azt a kék festéket, vagy micsodát. És persze teljesen igazad van, ettől nem fog semmi sem történni, eltekintve egy nagyon fontos dologtól. Mert attól, hogy azért viszonylag sokan voltunk ott, és ott volt egyfajta, most lehet ezen mosolyogni, meg lehet ezen, hogy mondjam, kelletlenkedni, de mégiscsak volt egyfajta közös érzés, hogy egy ilyen meg nem szervezett dologra viszonylag sokan eljöttek. És én azt gondolom, hogy ezek a spontán szerveződések, ezek nagyon fontosak. Ugye te is emlékszel rá, hogy a sajtó azon örömködött, hogy a karácsony elrejti a, a tüntetését. Nem volt egy tüntetés. Ez egy spontán összejövetel volt. Egyszerű alszalomra szólt ez a festékezés, de persze, hogy le kell utána mosni, mert egyébként jönnek a kormányhivatal emberei, és agyba főben büntetnek. mindenki gondolja, klarkházám téri tüntetés. Ez úgy, így van de, tüntetés. van, de tudod, hogy mi a helyzet? Nem. Az a helyzet, hogy de aki van, felfestette, a... azt tüntesse el. Nem küldöm ki a főkefét. Nem vagyok egy olyan uri lócsiszár. Ha az uri lócsiszár beversárral, félreállok... Ahogy az Arany nem tud pontosan idézni, az nem módi, hogy én felfestem, aztán kiküldöm a főkefét és a takarítja. Te tudod, hogy azt hogy kellett takarítani? Akkor, akkor, akkor krétával kell dolgozni. Rossz az üzenet. Jó, hát lehet az üzenetet rossznak tartani. Én azt gondolom, én nem vagyok ennyire szigorú. Nem én vagyok, nagyon az vagyok. vagyok én ezt más, hogy látom. De van tudom egy, egy harmad, harmadik probléma is, vagy második, hogy elvesztettem a szárazat. Szóval egy másik probléma is. Nevezetesen az, hogy ugye azért nagyon sokan, a, még ha szabad azt mondanom, a kormányon nem szimpatizáló sajtóban is folyamatosan azt mondják, hogy hát, hogy az ellenzék nem csinál semmit, hogy nincs jelen, hogy nem lehet látni, hogy nem tudom én, micsoda. Abban a pillanatban, amikor akármilyen kicsi dolog, hát, hogy ez nem volt egy sikeres választás, de mégis volt abban a pillanatban ugyanazt hall, hogy miért nem így volt, miért nem úgy volt, miért nem amúgy volt. Szóval szeretném mondani, hogy, hogy mondjam, ez így nehéz lesz, hogyha semmi nem jó. És nem azt gondolom, hogy az ilyen akciók azóta majd akkor itt megváltoztatnak bármit ebben az országban, de mégiscsak kifejezésre juttatják azt, hogy van egy másik Magyarország is. Lehet azt mondani, hogy kevesebben vagyunk, én egyébként nem hiszem. Lehet azt mondani, hogy ilyenek vagyunk, vagy olyanok. Tegnap a közgyűlésben volt szerencsém Lány Zsoltnak a hosszadalmas eszmecittastását hallgatni arról, hogy milyen ember vagyok én és milyen a DK, de ezek nem érdekesek. A lényege az a dolognak, hogy legyenek spontán szerveződések, legyenek spontán események is, mutassuk. Meg, hogy Igenis van egy másik ország, egy másik Magyarország, és ez is ide tartozik ugyanúgy, mint a nerlovagok. Oké, okay, rendben van. Én azt mondom, hogy hajrá. Én nem azt mondom, hogy ner kontra nem nerlovagok. Én az, az edző volt csak közben nem vagyok edző, aki ott áll a partszleg, időnként időt kér, és akkor egy ilyen található. A azt az lenne, te is játékos lennél, és nem egy. De hát az vagyok. Csak én itt ülök. Te egy játékos Nem, vagy, vagy, Nem, edző hát, én, nem, hát én, én, én a magam műsorával, hogy ne lennék? Én régebben vagyok ezen a téren játékos, mint te a politikában. Mert egy, mint kultúra ugye, és sose voltam, tehát abban nem rivalizálnék veled. nem is vesztettél sokat? Azt kérdezem, tőle, azt nem tudom. Mindent vesztettem, annyi mindent nem szerettem, még énekelte a Sorló hogy a. Én ezt ugye jól tapasztaltam, vagy rosszul, hogy beleértve az, azon tarifák, amelyekről talán ma fog tárgyalni Erzsébetváros képviselőtestülete, azok nem háromszoros ö, buszjegyárban gondolkodnak? Nem, nem, ezt ők háromszoros a háromszor, kétszeresbe, vagy a két és félszeresbe gondolkodunk, de hát azzal kapcsolatban is, hogy mondja, mindenki leragad ennél az a dolognál, hogy hogy milyen borzalmas, hogy én azt mondtam, hogy akár 7-800 forint is lehet a parkolásnak az ára, és senki nem gondolja végig, hogy ez ugyanúgy, mint a költségvetésnél, hogy nem egyszerűen számokról van szó, hanem a számok mögött megrejlő üzenetekről. És igen, ennek az üzenetnek az a része, hogy én azt szeretném, hogy különösen városban ne legyen átmenő forgalom, ne legyen ott parkolás, és egész városban azt akarom, hogy kevesebb autóparkoljon, és rövidebb... De én valamit rosszul olvasok, mert itt van előttem az előterjesztés, de ebben másfélszeres van, egy 25-szöröse. van másfélszeres, mert a főváros nem, nem fogadta el. Ugye először a fővárosnak az augusztus 21-én 20. ezek közel fővárosi testületi ülés, arra már elkészült a, hogy hívják határozati javaslat, vagy az előterjesztés, majd javasolni fogjuk, hogy legyen kétszeres, vagy két és félszeres erről mi folyik egy kis egyeztetés, és ha ez meghozza ezt a döntést a fővárosi közgyűlés, akkor tudjuk mi is érvényesíteni. Tudom, az, az a, a rengeteg internetes szükség. nagyszerű újság, amely erről nem tud, és nem is írja meg, azok erről miért nem tudnak, miért a Kejfejancsiból kell erről értesülniük? Hát ugye azt én nem tudom, hogy a te kollégáid érdemes előtt beszélni, nem, nem nagyon érdekli az embereket, semmi más, csak a szegnap is kérdeztek külön, hogy eh, én, én mindig olyanokat mondok, amivel botrányt keltek, Hát én egészen értem, hogy ez bérpotrányos, mármint ez a forintos parkolási tíz, de főleg azt nem értem, hogy az újságoknak a jelentős részét, bár az, az is igaz, hogy ezek nem olyan újságírók, akik velünk vagy velem szimpatizálnak, hogy csak ezek a felszín, senki nem kérdez rá, amikor mondja az ember, hogy hogy van, akkor az már nem érdekli őket. Tehát azért te államnál jobban tudod ezt, hogy azért, hogy mondjam, legalábbis szelektin a hírgazdés, hogy azért a parkolási díj megváltoztatása az összefüggésben van mindazzal, amiről a koronavírus járvány után beszélgetünk Budapest közlekedésének átalakításáról, és egyébként a koronavírus járványtól függetlenül is olyan, do, olyan lépések, amelyeket egyébként megléptek volna, mert sajnálom, de ebben az általad jegyzet előterjesztésben is nem megvalósulnak, hanem nem, dolgok, hanem megvalósulásra kerülnek. Tehát, hogy ezt a nyelvezetet kitalálta ki, és ki ápolja, mint kertész, halványlag jőzöm is, de erre nem vagyok hajlandó. Tehát egy, egy, egy, egy <tosz> eseményt megrendeznek, és nem megrendezésre kerül, de ebben a szövegben is ezek szerepelnek. Szóval, hogy ez egyébként is lett volna? Ez meg meg, meg, meg, meg szégemről szóljon ezeket és nem így írom meg, a jogászok ha jogánszok azt mondani, hogy így kell megírni, akkor az úgy van, megírva. De visszatérve az eredetű kérdésre, nyilván, hogy ezzel a járványal egy picit, ha lehet azt mondani, felgyorsultak az események, de az teljesen világos volt, és hogyha bárki veszi a fáradtságot és nézi, mondjuk az októberi választásokat, megelőző kampányoknak az anyagait, ott látja, hogy a főpolgármesternek a kampányában, Soproni Tamás kampányában, az én kampányomban is, hogy három különböző példát mondjak, az egy alapvető dolog volt, hogy azt mondtuk, hogy egy másik forgalomszervezést, egy másik közlekedéspolitikát szeretnénk, és ez akkor is megvalósulna, vagy megvalósult volna, ha nem lett volna járvány, de a járvány ebből a, szem, ebből a szempontból azért teremtett egy lehetőséget arra, hogy ezt a folyamatot egy kicsit felgyorsítsuk, és én nagyon-nagyon remélem, hogy ősszel már lehet észlelni ennek az előnyeit is, nem csak azt, amit most szoktak mondani, hogy csak a hátrányát látják. Jó, a jövő héten találkozunk, akkor majd elmondom másfélképpen is én a éten, gondolataimat július van, azt mondtad. De a jövő héten megbeszéltünk egy találkozót. Ja, a személyes, a személyes. A Igen, igen, igen. Ja, jó, persze, persze, persze, persze. Hogy nem, azért mondtam, hogy másféleképpen. Tehát, hogy, hogy euh, én óvnám a fővárost attól, éppen a hatékonysága okán, hogy úgy járjanak, mint Dembski a kombinóval. Amit ma már mindenki is szeret, de, amikor talán visszaemlékszel rá, amikor bevezették, akkor csepülték, így, úgy, azt nem mondom, hogy teljes joggal, de sok joggal, sok alappal a bevezetése valami irtózatosra sikeredett. Tehát én legúttam egy hallgatóval, vagy nézővel, vagy nem is egyjel úgy vívtam harcot a közlekedés kapcsán, én nekem is számos kifogásom van, de drukkolok annak, hogy sikerüljön, hogy valami változást lehessen elérni, de annak a bevezetési módjával a kapcsolatban tényleg az ember egy nagyon sajátságos bumfordiságot, vagy nem tudom, mi az a jó szó, amit lehet érzékelni, mert azok az eszközök, amelyekkel a főváros él, azokat se előtte nem magyarázza el, amikor bekövetkeznek olyan következmények, amelyekkel nem szívesen számolnak a közlekedők, az autósok elsősorban, mert dugót okoznak, akkor mindenkitől türelmet kérnek, de senki nem tudja, hogy ez a türelem meddig tart. Tehát az, amit én mindig az orvosokkal kapcsolatban szoktam mondani, hogy előtte rajz és álmodja, hogy mit fog tenni, és milyen következményekkel járhat, e tekintetben a fővárosnak van még hova fejlődnie. Ezt én minden további nélkül elfadom, mint hogy azt is elfadom minden további nélkül, és nyilván én is azon vagyok a magam eszközeivel, hogy ez ne így legyen, vagy egyre jobb legyen, persze, hogy vannak hibák, biztos, hogy vannak, biztos vannak kommunikációs hibák is, biztos vannak egyéb hibák is még egyszer mondom, én a magam eszközével, az eszközeivel arra törekszem, hogy ennek minél kevesebb hiba legyen, de hagy mondjak valami mást. Én az elmúlt hogy mondjam, október óta, de már sokkal korábban is, nagyon, nagyon intenzíven figyeltem azt, hogy egyes európai nagyvárosok hogyan próbálnak megújulni, hogy uh -huh. szabad ezt az ostoba kifejezni. De, hogy ne lehetne. Hát tehát, hogy hogyan lehet megváltoztatni, hmm? ugye Kopenhága, Amsterdam, Bécs, Brüsszel, most nem akarok itt sorolni, de van egy, egy sorváros, ahol történtek különböző kísérletek. És az egyik ilyen dolog, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos, és a legutolsó példa ezzel kapcsolatban Bécs volt, ami ugye tudjuk, hogy a világ legélhetőbb városainak az egyike, első kettőbe szokott benne lehetetni, tehát, csinálták, hogy minden különösebb csindadratta, minden különösebb cirkusz, nyilván voltak társadalmi viták, de semmi cirkusz és csindadratta nem volt, bevezettek egy sor forgalomkorlátozó intézkedést. És tudod, hogy ez miért történhetett meg ilyen viszonylag csöndesen, de ugyanez volt Brüsszelben, ahol három nap alatt csinálták is meg. Mert az emberek döntő többsége a társadalom döntő többsége egyetértett az alapelve, vagy az alapelveket illetően. Tehát nem azon akadtak föl, hogy Ja, Istenem most itt nem Tugóban, hanem egyetértettek abba, hogy igen, egy másfajta világot akarunk, egy másfajta közönkedést akarunk, egy másfajta várost akarunk, és azért bizonyos kellemetlenségeket tudomású leszünk. Na most Magyarországon, Budapestenek pont az ellenkezője van, az elvel sem értenek egyet az emberek, nagyon sokan. És nekünk pont ezen kellene dolgozni, hogy megértessük, hogy nektek is jobb lesz az, hogyha kevesebb autó lesz a városban. Megtek is jobb lesz az, hogyha a Rákóczi út az átépítjük. Nektek is jobb lesz az, hogyha korlátozó intézkedéseket hozunk be. Tehát én azt gondolom, hogy az igazi probléma az, hogy Magyarországon másfajta módon gondolkodunk még mindig arról, hogy mitől lesz jobb. csak a nagyon halkan kérdezem, kérdezem tőle, hogy e arra, hogy a bicikli sávoknak a felfestés és azok bejelentések között mennyi idő telt el? Én erre nem emlékszem, Pedig ez egy központi kérdezések. kérdés. Lehet, hogy ez a központi kérdés. Nem, kérdés. nem azt mondtam. Ez egy központi kérdés. Tehát az, hogy az ember valamiről előtte időben tájékoztasson, adott esetben felhívja annak az előnyeire és a hátrányaira a figyelmet, egyben elmondja, egy előre is elnézést kér azért, hogyha fennakadást okoz, mindenben megpróbál változtatni, hogyha beszahar az egész, akkor megváltoztatja, az egy olyan hozzáállás, amely hozzáállás azért nincs meg, mert olyan politikai eh, harc folyik az ország, hogy ilyen hangon csak egészen kevés ember beszél, akik pedig a közélet szférájában vannak, azok közül szinte senki. Észre se veszik az emberek, hogy nem tudnak már így beszélni, pedig képesek rá. Igen. Ezt bizonyos néptéig elfordulom, de szeretném csöndesen mondani. Én nem, ny ny ny nyilván van neked jobb dolgod, is, mint az, hogy a fővárosi közgyűlésnek az üléseit figyeld. De figyelj. E e egyszer csak maradjon egy pár órára, vagy nem tudom én egy, egy kis része, és az a baj, és ugye erről mi már te megint több alkalommal beszéltünk, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy az egyik fél nem akarja tájékoztatni a másik felet. A másik félben nincs igény a tájékoztatásra. Tehát egyszerűen a politikai ellenfelek között sem. De most megint, a meg, nem, nem, nem, nem, nem, most rossz felé haladunk. A tájékoztatás a lakosság kapja, a politikai vita pedig a pártok között van. Ez két, két Így van, Igen, ez a két szféra, ez nagyon erősen össze. Abszolút, de nekünk nem külön kell sem. tudni választani. Tehát, hogyha a valaki távol... egyébként kommunikációs szakember és kommunikációs szakemberek dolgoznak ma a Városházán is, azoknak ezt szét kéne tudni választani, és nem tudják szétválasztani, vagy nem akarják? Én nagyon távol állok attól, hogy mondjuk a városház vagy bármely más kommunikációs szakember munkáját meg tudja mit élni, mert én nem érte semmihez, ehhez meg kell érni. Éppen ezért mondtam az elején, az lehet, és én ezt el is hiszem, vagy elfogadom, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Biztos volt egy kommunikációs hibák. Lehet, hogy sokkal intenzívebben kellett volna. Sokkal. De tudod, de hogy ez miből, ez? miből látszik ez? Minden. Onnan látszik, hogy az emberek mennyire hallgattak a szép szóra, amikor megijedtek, az életüket féltették, és miközben az volt a legolcsóbb megoldás, nem használták a tömegközlekedést. Tehát, hogy az embereknek a viselkedésén pontosan le lehet mérni azt, hogy mire figyelnek, és mire nem. És neked és nekem az a dolgunk, hogy elgondolkodjunk azon, hogyha valamit megfogadnak, mint szót azt miért fogadják meg, és hogyha a másikat megfogadják, de berzenkednek, akkor miért berzenkednek? Nem berzenkedtek az emberek akkor, amikor azt mondták, hogy nem szállnak fel a buszra, vagy a villamosra. De miért, de miért nem? Azért, mert azért, tudták, hogy ez az érdekükben hangzik el. Mert home office lett, amik home office nem lelkesedtek, de az életüket féltették. Meg azért, ez mindig van, meg azért, mert mind a két oldal ugyanazt mondta. A vizigvisával kapcsolatban a azt mondja, hogy ez egy csülyeség. Ezt nem így kell csinálni. Egyrészt ez nincs így, ne haragudjál. A főri mennyi ideig ütötte, a, de nem az, hát az ment, hogy egyébként a járatsűrűség milyen, és hogy üres járművek mennek, és hogy ez milyen pazarlás, mennyi kerozint. Figyelj, én annyit beszélgetek közéleti emberekkel, hogyha nem vigyáznak, bármelyik mondatukat befejezem, de ha nem vigyáznak, akkor bármelyik mondatot el is tudom kezdeni. Hát gyakoroltam ezt a füllyestől, befejezte minden mondatát, ha akarta. Hát ugye egy kommunikációs szakemberek egyebek közt azt érik el, hogy az emberek mindenhol ugyanazt mondják, mert így vésődik be, csak azzal nem számolnak, hogy én nem vagyok hajlandó így beszélgetni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek erre reagálnak egy pillanat, hát, ha ez akar hozzászólni valaki. Jó reggelt. Lehet polgármester róta kérdezni? Persze, te is lehet. Hát most a kommunikációról beszéltek. Azt szeretném megkérdezni a kommunikáción túl. Tegye a szívére a kezét, szerint a, a körúti biciklisár sikeres? Válaszolhatok már? Igen, de mi volt a kérdés, hogy körúti biciklisár? A körúti biciklisár sikeresen. Oké. Okay. Az hát ugye ez. Uh, Haló, Mondtam. Igen, el? persze. Jelenleg csak valamilyen bízhang volt benne. Hát ez egy attól függ, hogy a, a kérdező mit tekint sikeresnek. Tehát, ha azt tekintjük, hogy, használják, hogy használják, a siker kritériumának, hogy az emberek használják, hogy többen biciklizni, többen használják a biciklit, akkor azt gondolom, hogy igen sikeres. Ha abból a szempontból nézzük, hogy előbb te is kérdezted, meg amire a, a, a kérdező is utalt, nyilván lehettek is, vannak, akkor figyeljük el, hogy vannak kommunikációs hibák. Tehát valószínűleg ebből az szempontból, hogy hogyan lett közvetítve a bicikült bevezetés, az nem biztos, hogy sikeres, de én azt gondolom, hogy maga a kezdeményezés, az sikeres, és nem csak a körútról beszélek, hanem a ürlői útról is, meg más helyekről, ahol szintén van a bicikpisávok, én azt remélem, hogy igen, ez egy inkább egy sikeres kezdeményezés. Minden vele együtt összefüggő hibával, vagy esetleges ügyetlenséggel együtt. Jó, akkor térjünk vissza a mai közgyűlésre. Tudomásunk szerint a fővárosi közgyűlés a parkolás rendszer átdolgozására készül. Milyen döntés születik ma, ami egyébként függővé van téve egy későbbi fővárosi közgyűlési döntéstől? Az mégis hogy dolgozik? Az hogy működik? Annak mi a hatásmechanizmusa? Ugye arról van szó, mert ennek van egy kontextusabb. Arról van szó, hogy a most következő hétvégén megváltozik a parkolási rendszernek a működtetése, mint talán... Igen, igen, igen, arról szintén itt van az anyag előttem, persze. Ez így van, és ehhez szükséges az, hogy megalkossuk a saját parkolási rendszünket, tehát az önkormányzatok a parkolási rendjét, és ez azért kell ezt most meg, a meglévő szabályok alapján megtenni, hogy el tudjuk indítani a parkolási rendszert. Majd, Ugye ez a javaslat parkolás gazdálkodással összefüggő szerződések megkötésére, szintén egy szép magyar gondot. Igen, hát a a jogi nyelvet pedig olyan ilyen mondatokkal. Én igen. sokkal a én nem sikerül ilyen mondatokat kimondani, de egészen kitűnő kollégáim vannak, az ilyen mondatokat tudnak. Ugye ez én június 26 ájal szűnik meg, igen, és június 27-ével veszi az újra kezdetét. Így van, ez a hétvége. Kár lenne tagadni mindannyian, ez valók kicsit én különösen hogy ez a dolog jól menjen és sikeresen menjen. A kollégáim rengeteget dolgoztak az elmúlt napokban, éjjel-nappal azon, hogy ez zöggenőmentesen menjen. Most ezen az bécsén meg kell teremteni azokat a jogi kártételeket, azt a jövő környezetet, hogy utána ne legyen bősebb, félre esetleges jogi vagy bármilyen más vita. Az, ami ennek örvén egyébként javaslatként megszületik, az mikor élesedik? Mármint a parkolási díjaknak a változása, illetőleg annak a mértéke? Ugye, hogyha augusztus 27-i körgyűlésen a főváros elfogadja az új, ugye most megnézed a tegnapi anyagokat, ott láthat, hogy néhány kerületben már ez megtörtént, 13. kerület, második kerület. E, e, hogyha ez az egész fővárosra kiterjedően megtörténik augusztus 27-én, akkor azt követően egy rövid átmeneti időszak nyobán, de hát ez benne lesz majd az akkori határozatban, az én mostani elképzelésem szerint legkésőbb október első. Jó, mi a különbség a, a megkülönböztetés a főváros egyes kerületei között? Hát semmi, annyi, hogy volt néhány kerület, második 12-dik, a ja, nem is vagyok biztos, második. De idem, szerintem igen, a 12, 12 is van. 12 is, ahol hát, lehet azt mondani, hogy egy kicsit viccelődni akarok a polgármesterek. Szorgalmasabbak voltak, uh -huh. és őket jobban égeti ez a gond, ezért nem akarták megvárni, hanem már most ö, ö, akartak bizonyos módosítást, ami hát nyilván valgondták. Ez egyébként vonatkozik a 8.30-ról 8.00-ra is, tehát hogy az is változik, de most még nem? Igen, ez arra is vonatkozik. De most igen. még megmarad? Most. Hát most még egyelőre megmarad úgy, ahogy ez igaz, e e de ugye egy dolog szeretnénk mondani, hogy nem csak a parkolási díjaknak az emeléséről, hanem az üzemidőnek a kiterjesztéséről is szó van, mi például Erzsébet városban egész biztosan azt szeretnénk, hogy ez késő estét legyen, hiszen azért itt elég sok olyan ember jön ide, aki este itt szórakozik, itt vacsorázik, vagy színházba megy, és azt szeretnénk, hogyha ezek az emberek nem autóval jönnének, hanem. Közlekedés, többek Ha már itt tartunk, ez a pár napon vagy tegnap előtt történő gigarazzia, az minek volt a része? Az a része, hogy mi folyamatosan, nem tudom, hogy gigarazziának lehet lehetne nevezni. Hát a e, sajtó de... nevezte A hát Sajtó? Na igen, jó. Akkor ja, megnézem, hogy milyen szóval értek. De... <laughs> annak a része, hogy mi nagyon komolyan vesszük azt, hogy bizonyos magatartásformákat nem akarunk megtűrni ebben a kerületben. Vannak olyan nem dolgok, volt e ilyen razziáztak a rendőrök a buli negyedben. Tehát én tettem hozzá é. a kigát elnézést. Igen, razziáztak a rendőrök a buli negyedben azért, hogy bizonyos magatartásformákat, azokat kiszorítsunk innen. Én ebből semmiféle fajta titkot nem csinálok, hogy én szerintem ahhoz, hogy valaki egy este elmegy szórakozni, elmegy a barátaival vacsorázni, vagy meginni egy bort vagy kettőt, ahhoz bizonyos magatartásformák nem tartoznak hozzá, és én szerintem a problémák jelentős része az úgynevezett buli negyedben abból fakad, hogy olyan magatartásformákat toleráltak tolerálta amik elfogadhatatlanok. És hogyha ezeket kiszűntünk, hogyha ellenőrzéssel is, igen, szankcionálással ki tudjuk szorítani, akkor itt mindenkinek jobb lesz az életminősége, és a buli is sokkal inkább fog közelíteni ahhoz az elképzeléshez, amit én kulturális negyednek szeretek nevezni, és én azt gondolom, hogy ez az egyetlen út, amin járni tudunk. A módosítás követően az önkormányzat az eddigi gyakorlattól eltérően a bevételeket, a saját nevében szedébe a Fővárosi Önkormányzat pedig, mint tulajdonos számra ellennébe jutott hozzá az őt megillető ellenértékhez, mint a parkolás, a Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24. én tárgyalta a szerződés tervezetet. Beszél maga az a tervezet búlt időben, miközben az még akkor jövő időben volt, de érthető. Azt kérdezem, hogy... A változás beállta után a korábban említett izgulásot tárgya az alapvetően, mire vonatkozik? Hát azért, azért, azért lássuk be, tehát én most nem akarom, hogy tudják ezt mondani köznyelven, nem akarom fényezni magunkat. De hát azért ugye arra emlékezzünk már egy picit, hogy amikor november 4-e után elkezdtük a munkát, akkor pillanatot kiderült, hogy október, december 23-ától nincs parkolási szerződés a kerületnek és mi egy rövid fél év alatt e, lábára állítottuk egy önálló önkormányzati e, parkolási rendszert, ez rengeteg, ezt el nem tudja képzelni az ember, én sem tudtam, hogy ez mennyi munkával, egyeztetéssel, jogi, technikai és egyéb e, közbeszerzési problémával jár együtt, és egy ilyen érzatlanul összetett és bonyolult rendszerben, amiben új emberek vannak, e, e, új mechanizmusok vannak, új folyamatok vannak, mindig becsúszhat valami hiba. Én azon izgulok, hogy nem izgulok, nagyon mélyen megbízom a kollégáimban. Azt szeretném, hogyha ez tökkenőmentesen történne egyik napról a másikra való átállás, ebbe beletartoznak a pótdíjak, beletartozik a, az óráknak a rendes működése, beletartozik az, hogy a és normális európai bódok beszéljenek a, az autóvezetőkkel, és egy sor egyik dolog beletartozik, és én azt remélem, vagyok benne, hogy lesz egy-két zökkérő, de azt remélem, hogy alapjában véve úgy fordulhatunk át ezen a rendszeren, hogy utána büszkén mondhatjuk, hogy ezt nagyon rendmesebb megcsináltunk. Ami az éjszakai nyitvatartás illeti, erre is vonatkozik egy jogszabálytervezet, amelyet ma a közgyűlés, az e, e, milyen változást hoz hozna ahhoz képest, ami most van? Hát ugye az a ez, ez arra bizonyos e, kritériumrendszerről szól, amit ugye még a járvány előtt meghoztunk, a február 28 a ülésen, nagyon jól emlékszem, de utána a járvány miatt ugyan megpróbáltuk életbe léptetni, de ezt a kormányi vasszal nem engedélyezte, tehát akkor most kell életbe léptetni, és ez azt mondja, hogy záról éjfél, plusz van egy kritériumrendszer, amit hogyha valamelyik vendéglátóipari egység kitölt és annak a kritériumrendszernek megfelelően működik, akkor tovább is nyitva tartat, kérhet engedélyt, éjfél után nyitva tartás. De egyet ugye erről részletesen szól a jogszabály tervezet, hogy mi mindent vett figyelembe, de ezek a bírósági ítéletek, ezek 2020 előttiek a fővárosi kormányhivatal mennyiben lesz most engedékenyebb, mint volt járványidőben? Hát ugye ez olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni, nem nincs. Vagy de nem akkor ágy. arra hivatkoztak, hogy az, össze, az ő döntésük összefüggésben volt a veszélyhelyzettel? Az döntés, a a, a kormányhivatal nem szeret, amit egyébként a kormány döntése nyomán én meghozhattam volna, vagy meg, meg is hoztam a kormányhivatal lényegében minden döntés ebbe De ez most nagy valószínűséggel átmegy, vagy fogalmat nincs? Én azt gondolom, hogy ez nagy valószínűséggel most már ránk fog menni. Egyébként a korábbi döntések közül sem volt egy sem törvényellemes, csak hát a kormányhivatalnak megvan az a lehetősége, hogy bizonyos dolgokat megpiszkáljon, közelepről megnézzen, és hogy tovább eszembe sem jut arra gondolni, hogy a kormányhivatal az ellenzéki polgármestereket másképp kezelik, mint a kormánypártiakat a tény-tény, hogy az a döntéseink közül nagyon sokba kereket összettek két sajtóhelyére igazítási perről írsz a Facebookon, de a kettő első fokú, az egyik az Origóval, a másik a pestis srácokkal volt kapcsolatos. Azt kérdezem, hogy áll-e az a tantörténet, amikor arról beszélnek, hogy a sajtóhelyre a ugyanaz ember szívesen veszi, örül, amikor neki szolgáltat igazságot a bíróság, de az emberek már erre nem emlékeznek, hanem csak arra emlékeznek, ami az első megjelenés volt. Miközben alapvetően az a fontos, hogy kinek van igaza ennek a hatásmechanizmusát, te látod e vagy ahhoz még kevés időt eltelt. -e? Ugye ez most nem a mostani esetekre vonatkozik, mert ott alig telt el idő, ez inkább korábbi esetekre vonatkozik. Igen. Ugye én ö, számos esetben eszem ágával sincs rajtu, tehát szintén nem érdekel hogy jobboldali, vagy szélső sajtók, amiket miket írnak rólam. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az önkormányzatot éri alaptalan vád, amikor az önkormányzat intézkedéseit érinti alaptalan vád, Mindkét általad eset, említett esetben erről van szó, amikor az origója és a pestisrácok azt állították, hogy nem láttuk el, hogy az önkormányzat nem látta el az idős embereket, hogy az önkormányzat ezt nem csinálta, azt nem csinálta. Ezekben az esetekben mindig sa Tenni, hogy ez nem igaz. Az embereknek, az itt ülő embereknek tudniuk kell, hogy ez nem igaz. Az önkormányzat ellátja azt a feladatát, amit el kell látnia, bizonyos esetekben még többet is, és csak azért indítottunk sajtópert, hogy utána elmondhassuk, hogy az, amit az önkormányzatról, nem Néden Mövel Péterről, az önkormányzatról állítottak a sajtóba, az nem igaz, az fake news, az hazugság, és ezt az utat továbbra is következetesen követni fogjuk. Zárásképpen azt kérdezem a Lánchíd kapcsán, de nem a Lánchídról, hogy te mit tapasztalsz, ami ma a kormányzati politika kontra önkormányzatok, de elsősorban most a fővárosról beszélek, az emberek, Látnak, tapasztalnak, hallanak, miközben egyébként más tapasztalnak, látnak és hallanak, hiszen eh, amiről hallanak az bonat, és látnak, az ugye eh, a láncidra vonatkozik, miközben lehetséges, hogy tapasztalatok egyáltalán nincsen, mert nem használják, eh, hanem mást használnak. Azt kérdezem, hogy ma a budapestiek úgy zusammen, en general, függetlenül, hogy melyik pártat támogatták, miközben később ennek van jelentősége. Mit érzékelnek abból, ami egyébként van, ha van, úgy tűnik, hogy van, kormányzat és fővárosi közgyűlés között? Uh, ugye én két dolgot érzek, az egyiket azért érzékelem, a másiket, mindjárt mondok valamit a tegnapi közgyűléshez. Uh, ugye én azt látom, hogy mivel olyan sok össze-vissza hír jelenik meg a láncidról, uh, hogy most már egyre többen kérdezték meg tőlem, most ne kérdezz számokat, de jó néhányan megkérdezték tőlem, hogy akkor át lehet-e még menni egyáltalán a láncidon, vagy azzal kell számolni, hogy miközben átmenni rajta, akár autóval, akár buszal, akár gyalog, esetleg beszakad. Uh, tehát, hogy kezd terjedni egy ilyen, nem tudom megítélni ennek a mértékét, de ahhoz képest, hogy engem hányan kérdeztek meg erről az elmúlt napokban, azt kell, hogy gondoljam, hogy ez egy, ez, ez, ez egy fontos dolog. De ugyanakkor meg azt kell mondanom, hogy tegnap a fővárosi közgyűlésben, én nagyon világosan megkérdeztem a fideszes képviselőket, hogy mondják meg, mert ott ugye az egyik képviselő hosszasan beszélt a prioritásról, meg a nemzeti jelképről, meg a szimbólumról, mármint a Láncit kapcsán, hogy Mondják meg egyenként, persze nem mondták meg, mondják meg világosan, hogy a, mi a fontosabb 65 milliárdért egy gyorsasági motorpályát, motorpályát építeni hajtoláláson, vagy pedig az a prioritás, hogy a láncidat rente Mondják meg világosan, hogy a veszélyhelyzet idején hozott majdnem 11 milliárdos támogatás a különböző sportlétesítményeknek, az fontosabb, vagy pedig a láncit felújítása. Mi a másik? So, muszáj... És mi volt a válasz egyébként, de Semmi. Semmi, semmi, ezt követte Lány Zsoltnak a hozatámas etnek rólam valamint a DK-ról. De muszáj ezt világossá tennünk, hogy itt nem csak össze-vissza van rá pénz, lenne rá a kormánynak pénz, hogyha ez neki annyira fontos, és nem arra koncentrálna, hogy a, a, a szálasi figurájára oda montírozzák Karácsony Gergely arcképét, akkor ezt a problémát már rég meg lehetne oldani. De a kormánynak nem érdeke, hogy megoldja ezt a problémát, az az érdek, hogy ez minél tovább fönmaradjon ez a helyzet, és minél tovább lehessen a fővárosi önkormányzatot, Karácsonyt és mindenki egyebet hibáztatni, megbélyegezni, és folytathatnám. Uh, Miután alapvetően a nézőkért és a hallgatókért van, a netezőkért vagyunk, zárom a soromat, vagy sorainkat Elekes Károlja, aki nem írta azt, hogy nem lehet őt megnevezni. Hallgatjuk a polgármester úrral folytatott beszélgetés, kérdésünk az volt hogy a Rottenbiller elnéző, és utcában mikor fognak takarítani, tudni karácsony óta nem volt takarító az utcában üdvözlettel szorgos hallgatói, és küldött rengeteg fényképet. Hát ezért végtől sajnálom, ha így van. E, e, ha ez tényleg isen így van, akkor ennek utána fogunk nézni, hogy ez miért történik így, vagy miért történt így. E, hát erre ennél többet most nem tudok mondani, de az biztos nem megegethető, hogy egy utcát ne takarítsanak. Megmutatom majd a fényképeket. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre a szépen... állást. Akkor szeptembertől? Hát igen, hogyha... Majd a Oké, okay. nagyon szépen köszön. köszönöm, a itt fent találkozunk. Szervusz, Önök Niedermüller Müller Pétert hallották, város polgármesterit és termékmegjelentést hallottak. Rövidesen újabb termékmegjelentés jön, előtte kezene. A sűrűben a pultok a küldtem neked most egy e-mailt hogy Györgyevics Benedek a Városliget ZRT vezérigazgatója van ebben a fél évben utoljára aztán majd szeptembertől ismét azt kérdezem tőled hogy szalonképesen mert valószínűleg azért sok minden lehetett benne szalonképtelenül hogy mit szóltál ahhoz amikor beázott a román csarnok én tudom, hogy iszonyatos eső volt. Én sok mindent megértek, de apámból indulok ki, aki sokkal különb ember volt nálam, és ő... Az ilyen dolgokra, ő a kettes belnek volt a főorvosa az Uzsurkiban, és ott is volt felújítás, és aztán történtek mindenféle dolgok, ami egyébként hát általában szokott történni, részint azért, mert emberek használják, részint azért, mert vannak időjárások és időjárási körülmények is. Apámnak volt az a vélemény, hogy Magyarországon nem ismerik a merülleges, de nem csak a merülleges nem ismeri. Tehát, hogy ilyen megadása volt a tekintetben, hogy amit megcsinálnak, az el is romolhat, de nagyon szigorú volt. Mennyire voltál te szigorú, mennyire lehettél te szigorú, mit éltél meg akkor, amikor talán te személyesen is tapasztaltad azt, ami történt, és hogyha leírnád, azt megköszönném, hiszen én nem láthattam. Hát, uh, ugye nehéz kérdés, mert a, a Szép Művészeti Múzeum már a rigett projekt része, de azért ez a Szép Művészeti Múzeum saját beruházásába történt, de természetesen a Városliget ZRT azért aktívan részt vett a kialakításban. Hát Arról nem történt. beszélve nagyon jól tölt, hogy az emberek aki követik részint a beszélgetésünket, részint pedig a liget történetét, akarva, akaratlanul, és ez így van rendjén, politikai hovatartozástól függetlenül ezt egy, egy, egy projektben, egy, egy halmazban kezedik. Szerintem ez nagyon rendben is van így, tehát nem akarnék elugrani a kérdés elől, mondom, függetlenül attól, hogy a Szép Művészeti Múzeum felújításának szerződéseim nem az én aláírásom szerepel, de ettől függetlenül akár az enyém is szerepelhetne, mint ahogy akár az általán aláírt épületeknek a kivitelezésénél is adott helyzetben előfordulhat ilyen, mint ahogy egyébként elő is fordult, mondjuk más kérdés, hogy ezek az épületek perma éppen a Néprajzi Múzeum vagy a Zeneháza tekintetében ugye ezek félkész épületek, de azért így még gondolkodható feladatok így is vannak egy generál kivitelezés során. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, az első gondolatom abszolút az volt, hogy ilyen nincs, vagy hogyha van, akkor csak a mesében, tehát uh, nyilván ez egy végtelenül nehéz, bosszantó és elkeserítő helyzet, amikor uh, ilyen történik. És teljesen függetlenül attól, hogy az éppen folyamatban lévő vizsgálat majd mit hoz ki eredményt. Te és, uh, én láttam Én Elmeséled, láttam. Elmesélhet, hogy mi történt? A helyzet nem, nem annyira kritikus, mint amilyen kritikusnak a sajtóban tűnik, de ilyen szempontból nem szeretném bagatellizálni a kérdést. Tehát az a helyzet, hogy egy több mint 13 milliárd forintnyi közpénzt felemésztő beruházás esetében az, az esőterhelésre méretezni kell az épületet pont. Szóval, hogy ebben nincs kérdés. Nyilván nagyon nehéz innentől kezdve a, a dalnok feladata. Minden leírod, hogy helyet, mi történt? Minden biztosítási gyakor... szakember? <laughs> Minden biztosítási szakember leírod, hogy mi történt? E, gyakorlatilag az a helyzet, hogy megjelentek ázásfoltok, itt-ott, ott az épületen belül, és láthatóan nagyon sokáig keringett valamilyen víz az egésznek, körülbelül úgy kell elképzelni ezt egy egészen egyszerű képpel azt tudom mondani, hogy fönt az épület tetején, ahol a gépészet uh -huh. található, ott, ott ki van alakítva annak érdekében, hogy a gépészet ne lehessen látható kívülről, a, amikor az ember ránéz egy ilyen épületre, hiszen az elég bénán néz ki, amikor mint egy mamutnak a tetején e, megjelennek a hűtőfüggős fűtő és egyéb berendezések, ez egy kvázi fallal van körbevéve, és e, ez a fal, ez automatikusan egyfajta ilyen medencét képez, uh -huh. e, és gyakorlatilag erről van szó, hogy, e, hogy ebbe a medencébe megállt a víz, uh -huh. e, nagyon sok víz kijött belőle nagyon sok víz bekerült a különböző gépészeti rendszerekbe, azt már látjuk, hogy ez szerencsére a gépészeti rendszerekben nem okozott hibát, de meg kell, hogy mondjam, hogy ennél többet igazából nem tudok róla mondani, mert folyamatban van. Én ezt de a több helyen az mit jelent, hogy hány helyen? Sok helyen? Nem tudok válaszolni, de most nem úgy kell elképzelni, hogy a szépművészeti múzeum egy katasztrófa sújtotta ővezet, és most mondom, hogy... Nem, de azt jól tudom, hogy a román csarnok nem látogatható. Hát persze, mert ugye szeretnénk a megoldást megtalálni erre a kérdésre. Ez az elsődleges, hogy a lehető leggyorsabban, hogyha nem 63 milliméternyi eső esik, hanem mondjuk 84, ami ez a trópusi vagy szubtrófkusival váló időjárásunkba egyre gyakrabban fordul elő, akkor se ismétlődjön meg egy ilyen probléma. Tehát az De az azt ugye tudod tőlem függetlenül is, hogy mindenki, aki városliget ellenes, nem a de a projekt ellenes nem kárőrvendő, nem örül annak, hogy beállt a román csarnok, de szimbólumot lát benne. Én azt tudom mondani, hogy mindenki azt lát benne, amit látni szeretne. Tehát, hogyha valaki uh, a Deus Ex Machina megoldásokat véli ebben felfedezni, vagy... vagy ja, csak azért kell, hogy megértsed, értés. és azért nem láthatsz ebben ellenségeséget, mert nem így viselkednék, akkor azt mondanák, hogy kilóg a szerződésünk lólába, amit egyébként ezzel együtt sokan mondanak, de ez önmagában engem nem zavar, ha egyébként nem adok hozzá adalékot, de ugye a románcsarnok azért egy egészen kiváló példa, hiszen mindketten tudjuk, hogy ez milyen hosszú ideig volt zárva X okból. Most Zárva van y ból Ha arról lenne szó, hogy ez korábban nyitva lett volna, és most átmenetileg zárva van, az egészen más, mint egy csarnok esetén, amelyik köve ként lett bemutatva a Szépművészeti múzeumnak, amelyre hivatkozási alap, nap, mint nap volt, akkor, amikor megnyitották a múzeumot nézőszámmal és joggal, így aztán most is szimbólumává válik valaminek, aminek a megszüntetése, mármint a beázások megszüntetése, és az, hogy akár felállányozva, vagy fogalman nincs, hogy mit kell csinálni ismét megnyisson és megmutassa magát akár még ebben a kárballott állapotában is. Én miközben nem vagyok ennek az intézménynek és az egész ligetnek semmilyen kommunikátora, legfeljebb beszélgetek veled róla. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy az emberek sajátjukként tudják megélni még akkor is, ha sajnálni fogják, hogy ismét fát látnak egy olyan teremben, ahol egyébként nem kéne fának lennie. Itt álványra gondolok. Most azért az a helyzet, hogy abban ne tévedjünk, hogyha holnap kinyitnánk a Szép Művészeti Múzeum sarnokát, akkor azok az emberek, akiknek nem hívták fel a figyelmét arra, hogy itt egy ilyen viharkár volt, az azért... A viszonyulásról beszéltem. Én, én azt abszolút értem, csak azért a nagyságrendet azt szeretném mégis elérettékére tenni, tehát hogy mielőtt azok a mémek elkészülnek, amikor emberek csónakáznak a román csarnokba. Közöse szeretném elmondani, Én. hogy egyelőre itt még nem tartunk, de ettől függetlenül még egyszer csak magamat tudom ismételni, tehát nem szeretném bagatellizálni ezt a kérdést. Tehát magánemberként is, és beruházóként is azt tudom mondani, hogyha az ember a beruházói szerződésből, vagy megrendelői pozíciójából eredő valamennyi kötelezettségének eleget tesz, Érts, meghozza a megfelelő döntéseket, és utána kifizeti a számlát, akkor egy nappal, egy héttel, egy hónappal, de ö, később, de még 15 évvel később sem látni, hogy a nappalijának a falán, vagy a román csarnokának a falán akár csak egyetlen egy vízfolt is megjelenik. Tehát, hogy ezért ez teljesen jogos, és ilyen szempontból én ugyanabban a székben ülök, akik ebben az esetben felháborodottak, mert hogy ennek nem szabad megtörténnie. Most az nyilván egy külön következő kérdés, hogy meg kell tudnunk mondani, hogy itt történt-e valamilyen A. tervezési hiányosság, B. kivitelezési hiányosság, C. üzemeltetési hiányosság, vagy ezeknek valamilyen furcsa és vegyes része, amit tudok mondani, hogy egészen biztosan mind a tervező, mind a generál kivitelező, mind pedig az üzemeltető markánsan beleállt ebbe a kérdésbe, tehát azt világosan elmondták, hogy ezt garanciális munka keretén belül javítani fogják. Én azt gondolom, hogy ez a román csarnoknak a gyakorlati használhatóságát és a Szépművészeti Múzeum gyakorlati használhatóságát nem fogja érinteni, Ettől függetlenül e, természetesen egy ilyen visszmajor helyzet esetén e, ki kell deríteni, hogy ebben hol van a felelősség. Ha ez a felelősség egyébként nálam áll meg, mondjuk speciálben a helyzetben nem állhatna meg, akkor nálam kell levonni a konzekvenciát, ha pedig másnál áll meg, akkor másnál kell levonni a konzekvenciát. Én azt kérdezem tőled, hogyha már ilyesmit mondta, hogy akkor te azt is megmernéd kockáztatni, hogy egyébként a román csarnokot hetek vagy hónapok múlva nyitják meg, vagy erre inkább nem nem tudok erre válaszolni, tényleg pontosan, de amint, amint ez kirajzolódik, akkor, akkor én erre rögtön választ fogok adni. Biztos, hogy itt, itt, itt nem beszélgetünk releváns időtávról, tehát itt nem, most nem arról van szó, hogy hónapokon keresztül majd Jó, akkor. Jó, a mai közélet a sajnos olyan, bárne olyan lenne, ugye boxoloknál tanultam azt meg, hogyha felreped a szemöldöke, akkor azt kell ütni, mert hogy olyan bérzése lesz, ami miatt leléptetik. Ma a közélet sajnos így működik, hogyha a Városleget projekt képzeletbeli szemöldöke felreped, vagy akár csak repedés van rajta, akkor az ellenzői, az ellenfelei azt ütik, hogy sportszerűen vagy nem sportszerűen, ehhez nem tudok hozzászólni, én azt gondolom, hogy önmagában nem lehet egy felrepett sebet szabály, szabályosan ütni, ezzel együtt a sport megengedi, emiatt még senkit nem léptettek le, hogy azt ütötte, azt viszont léptették, akinek ettől annyira elerett a, el a vére, hogy nem látott. És emiatt el léptetni, sajnos. Hogy az, hogy én erről személyesen mit gondolok, az azt hiszem, hogy ilyen szempontból másodlagos, és nem csak a, a román csarnok kérdéséről, vagy ezekről a, a közéleti helyzetekről, ugye a filozófia történet elkülöníti a Zájn és az zollen a tények és az értékek világát, és néha az egyikből próbáljuk megérteni a másikat, vagy a másikból az egyiket, de azért ez a két eh, halmaz nem igazán találkozik egymással, tehát eh, azt kell, hogy mondjam, hogy akkor, amikor el, ugye titkos tippet tudok adni mindenkinek, aki a, az én vérnyomásommal szeretne foglalkozni, hogy azzal egészen biztosan 22,5 higany mm millimétert lehet rajta emelni, amikor valaki eljön a Millennium házába, vagy eljön az én irodámba, és hosszasan beszélgetünk a projektről, megállunk a, a maket mellett, ahonnan az egész projekt megismerhető, hiszen azt a kiviteli tervek alapján készített. Um, makettet láthatjuk valós méret arányokkal, és akkor azt mondják általában a politikai hovatartozástól függetlenül rácsodálkozván erre az egészre, hogy, hogy mert ez tulajdonképpen egészen jó. Uh, és ezt miért nem mondjátok el az embereknek? És ez az a, ez az a mondat, ami, ami közvetlenül korrelál az én vérnyomásommal, tehát, hogy, hogy akkor, amikor egy magyar zeneházának az üveglapjainak a behelyezéséről, X millió forintért kis videót készítünk, amit a Youtube-tól, a Facebookon keresztül mindenhol sajtó sajtóközleményt adunk ki, az összes általunk ismert élő és félholt újságírót is összehívjuk annak érdekében, hogy elmondjuk, hogy itt most mi történik, mi a technológiai folyamat, hova fut ki az egész, miről fog az egész magyar zeneházat szólni, és aztán utána a PR szolgáltató leteszelém egy fantasztikus mátrixot arról, hogy ez tulajdonképpen hány embert is értünk el ezzel, és utána valaki felfúj egy sprayvel a Magyar Zeneháza falára egy a főpolgármestert, vagy a, vagy a miniszterelnököt illető valamilyen graffit és az arról készült fénykép szignifikánsan nagyobb utat jár be a médiába, és szignifikánsan több embert ér el, mint a mi gondosan felépített és egyébként pénzzel is megtámolgatott PR-kampányunk. Hogy ez most, ez most jó-e vagy rossz? Erről nyilván lehet vitatkozni, meg nekem van egy érzésem és hasonlóan a, a, ezt tudom mondani a Szépművészeti Múzeum beázásáról is, de ettől még a tény az tény marad és ebben neked teljesen igazad van hogy ezzel kell tudni adott helyzetben együtt élni és együtt létezni, és a legtöbb, amit tenni tudunk ennek érdekében, hogy a Néprajzi Múzeumra és a Magyar Zeneházára elsővédelmi és méretezési szempontokból, most a kivitelezés jelenlegi szempontjában még egyszer ránézünk, és térdre imához, hogy gyakorlatilag attól még, hogy Néprajzi Múzeum a Noé bárkáját ne aként kelljen bemutatnunk itt az épületben, hogy hogy majd akkor, amikor átadjuk, akkor utána egy soha eddigi nem látott esőzés érkezik erre a térségre. Tovább lehet szálazni azokat a projekteket, amelyek nyáron, illetőleg koraösszel, késősszel lesznek átadva, vagy adjátok át majd a ligetben, de azt kérdezem, hogy mind az, ami egyébként a jogi szabályozást illeti részint, kormány részint a fővárosi közgyűlés részéről, az most mennyire ad szabad teret a Városleget ZRT-nek, te már múltkor utaltál arra, hogy ez az új vész, ez mennyi időbe kerülhet, mennyire játszik szerepet az, hogy időben egy sor dolog azért valósuljon meg, hogy később a megvalósulásuk, az ne egy jogi vita árnyékában alakuljon. Ugye az előzett, hogy most ennél sokkal egyszerűbb állapot van, tehát azok a kivitelezések, amelyek ebben a másodpercben folyamatban vannak, és amelyeket az elkövetkező időszakra tervezzük, ezek nyilván az összes jogszabályi kritériumnak megfelelnek, tehát a jelenleg hatályos városligeti építési szabályzatnak is. Most a változtatási tilalmat anuláló törvényi helynek az elfogadásával az a, nem elhanyagolható, ugyanakkor az egész projekt tekintetében mégsem központi kérdéskör is meg, illetve feloldódott, hogy a jelenleg folyamatban lévő parkberuházási elemek azok nem csak futókörként, nem csak sportpályaként, nem csak uh, pump pályaként, amit itt múltkor végig beszéltünk uh, készülhetnek el, hanem ennek a környezete és a zöldfeleleti rehabilitációja. Egy, egy gondolat engedjél meg, mert egy másik beszélgetésben ez szóba került, csak egy számot szeretnék. Ha egyébként nem lett volna veszélyhelyzet, mondjuk a Néprajzi Múzeum, maradjunk a Néprajzi Múzeumnál, ahol most tart a Néprajzi Múzeum megvalósulása, az egyébként a terveknek megfelelően ugyanitt tartott volna, tehát ha a tízes tízesre az, hogy minden ütemterv szerint halad, illetve lassított rajta, vagy változtatott rajta a veszélyhelyzet és a veszélyhelyzetből adódó szó szóval jó értelmében már, mint hogy olyan anomáliák, amit egyébként a veszélyhelyzet okozott, és nem az emberi trehányság, akkor egyébként a Néprajzi Múzeum egy tízes skálán, tízes, kilences, nyolcas, hetes, hatos hol tart? 12-es, és ez bármennyire jó, is megfelelő. Ez azért, mert más arra hivatkozott, hogy a járvány miatt lelassult. Ezek szerint ez a Néprajzi Múzeumra nem áll. Én külön kértem a kollégáimat, hogy ez a nagyon kényelmesnek tűnő pozíció, ami mögé mindenki be tud állni, hogy mert a vírus miatt, és innentől kezdve hashtagként is lehetne használni gyakorlatilag bármire, bármilyen beszélgetésben, ez a lehető legkevesebb szer elő a a határidőre készülő beruházásaink tekintetében. És azt kell, hogy mondjam, hogy azok a kivitelezők, akik generálkivitelezői szerződés keretében dolgoznak az épületem, ők ezt nagyon hasonlóan látták. Tehát nemcsak a Néprajzi Múzeumnál, hanem a Zeneházenál is igaz. Nyilván nem tudtuk fényévekkel megelőzni azt az ütemtervet, ami eredetileg lerajzolásra került, de valamit sikerült gyorsítani rajta, nem túl meglepő egyébként. Ugye a, a kivitelezők mindenhol, nem csak nálunk, hanem egyáltalán országos szinten, de azt hiszem, hogy azért itt nyugodtan beszélhetünk erről, akár európai, vagy jelenségről is. Mindenki borzasztóan félt attól, hogy a különböző ellátási láncaiba fennakadások jönnek, hiszen senki nem tudta, hogy a, a, a vírus az most mennyi ideig lesz velünk, és egészen pontosan milyen hatást fog gyakorolni a hétköznapokra. Ezért természetes, hogy a vírus első időszakában, és az a három hónap ilyen szempontból mondható első időszaknak, mert mint üzleti tervezés szempontjából mindenképpen, megpróbálták az, megpróbáltak fölgyorsulni. Megpróbálták beszerezni az összes olyan anyagot, ami az elkövetkező mondjuk fél évben vagy egy évben kritikus ö, útra kerülhet, addig, ameddig még nyitva voltak a határok, addig, ameddig még ö, áramolni tudott ö, a külföldről Magyarország felé a megfelelő, szakismeret és szaktudás, például a Néprajzi Múzeumnál van olyan szakismeret és szaktudás, vagy a Magyar Zeneházánál pont az üvegeknek a beépítése, amit a Németországból érkezik Magyarországra, ez egy felgyorsított folyamat részeként kellett nekünk előrehozni, hiszen márciusban vagy áprilisban nem lehetett tudni, hogy mondjuk augusztusban vagy novemberben lesz-e lehetőség átlépni a német osztrák és az osztrák magyar határ és azok a német szakemberek, akik ezeknek az üvegeknek a telepítésében kellő rutinnal víznak, ők jöhetnek-e? Tehát ilyen szempontból ebben is volt egy gyorsulás, illetve meglepő módon ugye a kivitelezők annak érdekében, hogy megtették az összes jogszabály által előírt uh, védelmi előírást, például úgy dolgoztak, hogy uh, ugye az ablakomból jól látszik a Néprajzi Múzeumnak a kivitelezése, most ebben a másodpercben is több száz embert látok, akik kint a kivitelezésen dolgozik, hogy uh, hogy beléptek reggel a kapun, amikor hőmérőzték őket, amikor elvégezték az összes szükséges munkaalkalmassági vizsgálatot, és onnantól kezdve nap végéig nem léphettek ki a területről, ezért a kivitelező külön melegétkezést biztosított, és a többi, és a többi, de a munkaterületen és összességében úgy tűnik, hogy ez, ez növelő intézkedés volt, és valamivel fel tudok gyorsulni a kivitelezés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nyáron valószínűleg összefutunk, pedig folytatjuk az e-mailt majd olvasd el. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm a lehetőséget, és folytatjuk. Szia! György Javis Benedeket termék termékmegjelentést hallottak, a Városleges ZRT vezérigazgatója volt honlalban. Rövidesen a népszoba karikatúristáját, Pápai gábor kapcsolom. Az, amiben vagy képjén, egy rossz le Én egy személyes üzen vagyok, úgyhogy én hívom fel az embereket, én köszönök, eltőlük, én ma vagyok a telefonos kisasszonyok. Tegeződni fogunk. Hát eddig. Azt, hogy Igen. Uh, mi még nem tudom, hogy találkoztunk-e, azt hiszem, hogy Jó. nem, uh, és rádió-tv-ben se dolgoztunk együtt, ugye ez egy olyan sajátságos rádió is, egy negyed órán keresztül, vagy 17 percen keresztül még TV műsor is, uh, úgyhogy itt akkor mindjárt mutatok is majd rajzokat. Uh, arra kérnélek téged legelőször, hogy mutatkozzál be. Mondd ezt mindezt, amit fontosnak találsz magadról, és ezt azért is tartom fontosnak, mert ez nem központi kérdés, de ha én jól tapasztaltam, és ennek a jelentősége tízes skálán egyes, de mégis van. Én kerestelek téged a Wikipédián, és nem találtalak, és nem találtam az okát. Ö, jó reggelt kívánok, pápa Igábor a nevem és egy karikaturista vagyok, nagyon régóta a Népszavárnál dolgozom. Azelőtt a Magyar Illapnál dolgoztam. Nem igazán tudom, hogy mi fontos velem kapcsolatban. <gül> Ezzel mások is így vannak veled kapcsolatban, mert én mondtam több embernek, hogy fogunk beszélgetni, és egy fura figura, mire mondták, igen, a pápa ez egy fura figura. <gül> A, nem, nem is öncélul mondom ezt, hogy nem tudom mi a fontos, hanem ugye e, mi már korábban e, beszéltünk arról, hogy kéne vagy nem kéne uh -huh. egyáltalán beszélni az ügyemről, és e, most megerősödött bennem az, hogy, hogy ha volt is nekem ügyem, ami fölkettett az érdeklődésedet, hát ez az elképesztően marginális dolog, mondjuk e, ahhoz kép, mert, mert, mert ugye. Miről van szó a sajtószabadság védelméről van szó, szólásszabadságról, hogy ehhez képest az én ügyenhez képest mondjuk a, az index ügye az hát egy, egy egészen más dimenzió. Tehát azért gondoltam, hogy felelelően ezt az első vitánkat, hogy, hogy a hogy az, hogy két hónappal ezelőtt érte egy rajzomat, egy támadás, az, az félek, hogy nem hozza be neked a hallgatókat. De nem neked ne, ilyen aggodalmad ne legyen. Nekem nem az a dolgom önmagában, hogy magas számokat produkálja. Én és szerettem volna veled megismerkedni, másfél, másfél pedig a beszélgetésünk egészen más célhoz. Egy hány éves emberrel beszélgetett? 59 és fél. 59 és fél. Hogyan lett a, a pápai karikatúrista? A pápai. Hát én 10 éves koromban kezdtem rajzolni, tehát nem voltam csoda gyerek, és középiskola után e, a grafikai pályán céloztam meg, el is mentem a képzési Főiskolára. E, ezt e, kitanulni ezt a mesterséget, és mire elvége lett a. a Egyetemnek, az nem akkor még nem volt egyetem, ez a főiskolának, addigra a KB vége lett a rendszernek is, és, és nekem komoly vitáim voltak arról, hogy, hogy mi az, hogy szabad sajtó, mi az, hogy. Tehát hogy például volt nekem egy. Hát elnézést, egy... 61-62-es vagy? 61-es. Hát akkor azért igen. a rendszer vált, tehát, tehát a fő, Nem tudom, hány éves korodban mentél a főiskolára, az utána még volt néhány éved az előző rendszerben. Igen, tehát én tulajdonképpen 87-ben. 87-ben végeztem, és volt nekem egy. úgy hívták ebbe az időben, hogy Tutszott tanárom uh -huh. a Földön György, aki azóta komoly politikai pályát futott be már. A, a Hobónak az öcsse. És erre nagyokat vitatkoztunk, és mondtam, hogy miről beszél, hogyha egyszer, hogy miféle glásznadsról beszélünk mi, mert ugye ez, ez az időszak, amikor nincsen olyan rajz a magyar sajtóban a Kádárról, mint a Amerikában mondjuk Ronald Reaganről, és akkor ő ezt teljesen kihívásnak tekintette, hogy ezt ne kell teremteni. Jó, de az evidens volt, hogy te e felé fogsz kanyarodni, alkalmazott ne, grafikus nem leszel, jaj. nem festőművész, nem tudom, mi mindent. Azért rengeteg felé fordulhattál volna. Igen, tehát a korszellem az szerintem, amelyik elhívott engem. Tehát nem... Én kicsit úgy érzem, mint én nem én választottam volna. Okay. A 31 volt. éves uh, Pápai Gábort én hol találom? 92 van. Uh, akkor rúgtak ki a illakéldó vállalattól, Ludas Matyi. Ott volt a, a helyettes, ami egy nagyon rossz uh, választás volt. A, mármint, hogy a a munkáltató részéről. Tehát akkor rövid idő alatt nagyon magasra jutottál. Ott a Ludas hát mikor szűnt meg. egyetlen munkaviszonyom, <gül> e, gyakorlatilag az iskola, meg a szabadon. A, a, szabad a Ludas mikor dobta fel a talpát? A Ludas valamikor a 90-es évek elején én ezt nem vártam meg. Két Ludasmacy volt, ez egymásnak százít De. De azt árult el nekem, hogy e, ahogy én kiveszem a te Ludas is múltad olyan nagyon hosszú nem lehetett. Hogyan vedd ilyen magasra? Hát, az történt ugye, hogy, hogy a rendszerváltáskor e, a Ludasz Matyi stábja e, otthagyta a illakkérdővállalatot. Uh -huh. Ez elég külszerűen történt, tehát akkor gyakran so sok szerkesztőséggel megtörtént, hogy átigazoltak új tulajdonoshoz, és az, azt a feladatot kaptuk a illakkérdővállalat például egyszerűen, hogy egyetlen éjszaka alatt csináljunk helyette egy új lapszámot, mert különben nem jelenik meg a lap. Hogy nyilván a megjelenés előtti estén jelentették be, hogy, hogy ők már nem a, nem a irlapjáduvállalat a lapját csinálják. <coughs> Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen vizsga helyzet volt, amit, amit teljesítettünk, és Ketten szerveztik ezt meg, Lászlóval, ő volt az idősebb és a, hogy nem, tapasztaltabb, ő lett az őszelkeztő, illetve nyilvőszelkeztő helyettes. Az, hogy neked milyen a politikai alapállásod, annak volt jelentősége az elhelyezkedése során? melyik elhelyezkedés a Ludas hát, Nem, a Ludas nem, Péter? hát egy, egyáltalán az egész létezésedben. tehát megszűnik a Ludas Matyi, merre járunk aztán? Magyar Hillap. Magyar hírlap és az a nagyon a sokáig hónap. tartott? Hát az ö, ö, az történt, hogy én a hónap alatt egy ö, csomó rajzsal bementem a Magyar Hillaphoz, ahol azonnal lecsaptak rá. Akkor ki német, volt ott a főszerkestő, Német Péter? De közben Behívott, a, ugye ott megjelent egy-két rajzom, és azonnal lecsapott rám a, a mai nap is, ahol akkor a Horváth István volt a fő uh -huh. És ez egészen addig tartott, amíg a Horváth István bennem. Mászán népszága lett, ugye? E, jóval később, igen, igen volt a kezdő ilyen vasárnapi Igen. A Horváth Istvánt leváltották, és és a Gazsó lett az utóda. Na, akkor én ott hagytam a mai napot. Csak rossz irányba menekültem, ugye a Magyar Hírlaphoz, akkor, akkor már szerződésesként mentem vissza. Egészen addig, ameddig ki nem nevezték a Gazsót, ott is főszerkesztőnek. És akkor mentem én a, a népszavához, és. A kollégáim általában olyan szórakoztat rajtam, amikor én az ajtó felé sandítottam, amikor jön be de bejelenteni, hogy most itt főszerkeztem. De ez az elmúlt 20 sok évben történt meg, úgyhogy maradtam a De hogyan lettél karikaturista Hát úgy, hogy, hogy, hogy, hogy végeztem a főiskolán, és kellett valamit csinálni, mert az, hogy valaki két grafikú, tehát nem is alkalmazott grafikára jártam, hanem Képgrafikára, az, az ugye önmagában nem egy, nem egy munka, akkor nekem már két gyermekem volt. És. És hát ez. Már mikor, mikor volt, hol járunk, amikor már két gyereked volt? 86-ban már két gyerekem volt, és 87-ben végeztem a karrieremet. Igen, a fiatalapa voltam, igen. Így van. És. És. és, és igen. És akkor elvégeztem, a MOASZ-nak volt egy ilyen újságíró tanfolyama, és elkezdtem karikatúrákat rajzolni. Tehát ez tulajdonképpen egy kísérlet volt. Azt gondoltam, hogy ezt valahogy mellette, a nagy, magas művészet mellett fogok uh -huh. csinálni. Először más néven is, tehát nem a saját nevemen kezdtem csinálni. De aztán... Mi volt az állnév? Uh -huh. Mi lett a magas művészettel? semmi. Mi lett a karikatúrában? Tehát, hogyha majd egyszer meg fogsz halni, és visszanézel, e, akkor, és ez a mai nap lenne, miközben nem fogsz holnap meghalni, e, nem szeretnék itt rossz viccet üzni, e, akkor mit látsz? És ezt azért kérdezem tőle, mert ezt én a magam tevékenységével nap, mint nap elvégzem. Hogy de van-e fejezve a műved? Nem csak azt, ba meg, hanem azt, hogy mindaz, amit csináltál, annak mi értelme volt, uh -huh. elégedett vagy, amiközben önmagában elégedett lehetsz, mert könnyen lehetséges, hogy te egy horgász vagy, és délután, amikor kimész a Tatai túra, vagy bármilyen túra, és fogsz egy pontyot, akkor téged egyáltalán nem érdekelnek, hogy a Sáli Ebdóhoz hasonlítva téged bekurcolnak-e vagy sem, és azt mondják, hogy. A humorérzéked az egyébként a magyar néphez méltatlan, tehát az embernek a boldogság és a kiegyensúlyozottság az egy sokkal gazdagabb szféra, mint ahogyan azt egyébként feltételezzük, de én, aki egyebek közt a munkám által határozom meg magam, tőled, akiről fogalmam nincs, hogy mennyire határozza meg magát, saját magát a munkája által, ha a munkájával kapcsolatban néz vissza arra az 59 évre, amit ből egyébként x évet, egyébként olyan nagyon nem is keveset, ezek szerint minimum 30-at ezzel töltött el, akkor ha azt a rendkívül fafejű kérdést tenném fel, hogy halad-e a világa Pápai Gábor által elév, amit egyébként az ember föltesz magának, mert akkor is, hogyha ez egy gyengelmélyű kérdés, akkor mit válaszolsz egy ilyen gyengelmélyi palinak, mint én? Uh. Hát én nagyon nem tudom. Vagy te egyszerűen, uh, figyelj, az is az lehet a célod, hogy igaz. csak szórakoztasd az embereket, és azt mondod, hogy nem ment ne. előbbre a világ, de jókat nevettek rajta, és ez engem örömmel töltel. Fogalmam ne. sincs, hogy mi van benne. Néhány éve volt, valami bészédre készültem, valami demonstráción, és, és akkor azt, azt arra jutottam ilyen elmélyülés közben, hogy én gyakorlatilag minden nap ugye napilapos vagyok, és minden nap rajzolok. Ezen is sokan csodálkoznak. Ha hát a Facebookon ez követ téged, az láthatja ennek az eredményét. Ugye. Hát ez az utolsó pár év. Oké, okay, de, de azt láthatja, hogy így hogy, ez. Hogy az elmúlt tényleg majdnem 30 évben minden nap csináltam egy agitációt, egy propagandát. Tehát egy valami... Én megpróbálok úgy dolgozni, hogy elkapom a a kabát gombját az olvasónak, és nem ereztöm, és akkor, akkor állom, hogy ember, figyelj, hát itt lényegek vannak. Itt. Te a nyomtatott sajtóhoz Igen. vagy kötve? Ha az első, mint a Titanic, akkor vele süllyedsz? E, existenciális értelemben, vagy, vagy szakmai? Mind a kettő. Igen. Tehát e, ugye a, a, az én munkáttatom, a népszavai, és a népszavánál a printben jelenik meg a rajzok. Tehát egy alkalmazott vagy most, mert azt mondtad, nem. hogy nem. É, ha nem lenne népszava, akkor olyan. vajon az, amit te csinálsz, abban fent lehetne tartani egy akkora családot, mint amineked van? Nem, nem tudom. Én mindig kitaláltam valamit, tehát ezért sokszor volt már ilyen hogy el kellett gondolkodnom, hogy mit csináljunk szerintem. De maradjunk annál, amit mondta ennél a propagandistánál. Na, ez igen. a propagandista, ez kicsoda és mi propagandista? E Uh, oda, oda kanyarodnék vissza, hogy kérdeztet, hogy mivel tudnék én elszámolni a halálom mm -hmm. pillanatában. Uh, bár mondom az ilyesmiben én nem hiszek. Én de, se, de attól még ott van. Uh, hogy uh, hogy tehát én a, akkor azt, azt láttam és azt is mondtam ki, hogy, hogy én minden nap igyekeztem az embereket meggyőzni valamiről. Amit fontosnak tartottam hogy mondjuk a rasszizmus az nem szép dolog, meg a diktatúra sem, meg az ilyen dolog. és e, hát sikerült olyan kontraproduktívan előadni, hogy az embereknek kedvük szógyjant időközben a rasszizmushoz és a diktatúrához. Tehát szerintem... A társadalom gyakorolt hatása a rajzainak az nem mérhető, vagy pedig negatív. Tehát nem, nem tudom. Biztos, hogy nem az, amit én szerettem. Volna. Tehát nem hogy propagandista vagy, hanem antipropagandista. <gül> e, <gül> a a, a, a meggyőződéset szüli a rajzokat, vagy a humorérzéket kettőt tudom, hogy egymástól nem elválasztható, de mégis két külön szfér. <gül> Egyébként ami egyébként azt is, azt, is, azt is feltételezteti, hogy egyébként a karikatúrista az muszájból ellenzéki-e, miközben Szuhai Balázs után szabadon tudjuk, hogy a kormánypárti szuperbóla, hát egy megvalósíthatatlan dolog volt, és szegény nem? Szuhai Balázs bele is bukott. Igen. A, az első fele a kérdésnek az volt, hogy, hogy meggyőződésből vagyok-e én karikaturista, illetve a humor viszi el vagy, vagy mi, ugye? Igen. A, jól tehát, hogy szerintem én alapvetően egy rajzoló ember voltam, és a humor az nem, tehát én meglehetősen uh, tragikusan... Egészen, egészen ragyogan beszélsz, az azt hát. kérdezem tőled, hogy te lehetnél egy bengszi, te lehetnél egy is, hiszen azért, amit te csinálsz, uh, hát, az ez nem... Hát, te már vittek érte. Tessék. Tehát, már rabosítva már voltam grafiti ha erre gondolsz. Hát persze, hogy gondolok, de nem tudom a történetet, úgyhogy hoz meg. Nem olyan nagy történet, amikor volt a Szabadság téri szobor körüli tiltakozás hullám, ugye ami egyébként valamilyen szinten mai napig fenntartják tartják azok, akik tiltakoznak, de hogy amikor még csak ilyen, ilyen paravánok takarták az épülő emlékművet, akkor arra többen rá én egy Orbán figurát grafikisztem rá, és akkor akkor meghívtak a rendőrei, hogy, hogy látogassam meg őket, és akkor volt egy, elindult egy eljárás, aminek része volt a rabosítás is, de az eljárás elhalt, tehát nem, nem jutott el. Jó, ugye ez egy gondolatjár volt, ott tartottunk meggyőződés, humorérzék. Igen, szerintem nekem nincs eredendő humorérzéke. Vagy hogy mondjam, tehát én nem voltam ilyen ilyen humorharolt soha, hanem a, a, ezt a rajzok hozták. Ez tulajdonképpen a nyelve, a karikatúrának ezt meg kellett tanulnom. E, e, tehát ez, e, e, a kérdésnek ez a része így, így igaz, hogy szerintem az nem jön belőlem. A, a rajzolás az jött belőlem és hát valahogy Form, tehát itt formát keresztem a, a, a mondani valónak. A témaválasztás az valójában olyan, mint amikor az ember az ujját kitartja a szélbe? Igen. Igen, ez jó. Haladva afelé, ami az aktualitás, amikor az ember dolgozik a népszavának, azt el -e vagy sem, ugye arra gondolok, hogy ma már viszonylag sokan tudják, ami korábban nem volt hadititok, de nem volt köztudomású sem, hogy adott esetben, nem, adott esetben, mert hülyeség a HVG-nek a címlapját, azt egy komoly stáb tervezte meg, és azért is működött ez, mert ugye a HVG-t nagyon sokan a címlapja miatt vették, mert olyan mértékben keltette fel a figyelmet. Jelmet. A kérdés az, hogy neked bármilyen módon is együtt kell-e működnöd a szó jó értelmében, a szellemiségét, ha van, a téma választását tekintve, vagy bármilyen vonatkozásban, mindenkori gazdáddal, a szó idézőjeles értelmével, most konkrétan a népszabával. Igen, ez, ez egy nagyon jó kérdés, és kötetem. nem. Tehát, hogy, hogy nem látok a, a sajtóban máshol ilyen Ilyen példát, hogy ennyire, hogy mondjam, csukott szemmel fogadjak be azt, ami aznap éppen ki. Azt mondok, a abban az értelmében, hogy ezt szokták mondani átvevő sincs? Nincs. Nincs. Tehát körülbelül öt évenként van egy olyan rajz, aminél azt mondjuk, hogy ezt inkább ne. De nem is értesítenek téged? Tehát elküldöd, és az majdnem olyan, mint hogyha tudnád, hogy másnap megjelenik. Én azt tudom, hogy másnap megjelenik. Tehát értesítenek, hogyha nem, de mondom, ez, ez több év kell tegyen egy ilyen ilyen konfliktushoz. Hogy nem feltétlen konfliktus, hát meg is dicsérhetnénk. Azt kérdezem tőled, hogy neked egyébként, mert egy olyan létezés. Jól beszélsz, de pontosan erre akarok rákérdezni, hogy te fizikai valódban egyáltalán feltűnsz a szerkesztőségben? Hát, ha vonta egyszer viszek egy számlát, de mióta a karantén van, azóta online számlázók És Még az, az is lehetséges, játszám. hogy az ottani munkatársak azt se tudják, hogy ez a pápai? Igen. Tehát ez elképzelhető, hogy egy nem annyira régi munkatárs ül a szelleketőségbe, akkor be kell, hogy mutatkozzon, mert, mert hogy így Régebben ez nem így volt, egyrészt Pesten laktam, másrészt nem volt a minden része az internet, tehát bejártam archívumokba, fotórovatokba, ugye valahonnan be kellett gyűjteni a képanyagot, meg az íranyagot ahhoz, hogy dolgozni tudjak. Az elmúlt tíz év körülbelül az, ami, ami már így távol. Mint a fiatalabb vagy, mondja mondjam, úgy, hogy édes öcsém áruld el nekem, hogy egy nap hány karikatúra készül? Hát jó esetben egy. Egy karikatúra, elnézést kérek, az anyám beszél belőlem, anyám volt ilyen, az mennyitű? <gül> hát maga a rajzolás része az szerintem fél-egy óra. Az is csak mióta ki kell színezni tehát azért két évvel ezelőtt én ezt komoly csapásként éltem meg hogy ki a népszava Preszer Gábor volt az akit ki lehetett kergetni a világból ha megkérdezték tőle hogy mi van előbb a zene vagy a szöveg így aztán nekem ki kell kergetni a téged a világból mi van előbb a rajz vagy a szöveg hát nekem a téma Nem hogy... születik meg hamarabb a gondolati felhőben a szöveg vagy a rajz nem, nem, az a legnehezebb rész a dolognak, hogy mi a faszt mm -hmm. Ez gyakran eltart egy fél napot. Hát böngészek, híreket nézek, ugye egyre nehezebb hírforrást találni. Hát azért tíz évvel ezelőtt az ember megnéztett 20-30 hír oldal és... Édes szeretet öcsém, szeretet. azt állod el nekem, mennyire könnyű naponta a szerelembe esni, mennyire könnyű naponta elcsípni a múzsát, hogy homlokon csókoljam? Ö, nincs ilyen, ö, ninc, tehát nincs ennek egy... Tudom, hogy nincs egy napi, egy, egy héten a népszó a hány karikatúrát hoz. Ö, hatott, tőlem hatott. Hát akkor ez nem olyan nagyon kevés, nem mondtam rosszat, tetsz bele a napi egyel. Mennyire é. fáradtságos dolog az, hogy az ember... Nem kötelezettségszerűen. Én, én, én, én nem tudom, hogy hova akarsz kiukadni. Sajon. Azt kérdezem, hogy mennyire természetes folyamat, hogy az ember x órára megszüli a rajzát. Hát szerintem ez éppen olyan uh, rutin, mint a mint egy Oké, okay, de akkor azt kérdezem tőled, hogy ha a szabadságon vagy, ha egyébként a szabadság, akkor is rajzolsz? Ma például, ma például, vagy tegnap például rajzoltam, pedig szabadságon vagyok. Jó, tehát azok közé tartozol, akinek nem, nem megélhetési karikatúrista, tehát a, a, a, aki szereti én? azt csinálni. Igen, igen. Tehát én, én szoktam rajzolgatni nem csak, nem csak a, hogy mondjam, a megélhetésből, azt kérdezem tőled, hogy ha te egy rajzodat véletlenül elcímeznéd és elküldenéd a magyar nemzetbe, akkor azt mondanák, hogy ez meg kicsoda? Vagy létezhet az, hogy egy ilyen karikatúra ott is megjelenjen, mert tévedésből azt hiszik, hogy ez az ő karikatúrájuk, és lehozzák? Hát ugye a probléma az, hogy ott gyakorlatilag nincsen ilyen mifajt. Tehát valamiért ez, ezen is sokat gondolkodtunk már, hogy, hogy nehezen integrálja ezt a műfajta jobb oldalmat. Ez még, még egy tágabb kör, mint amiről az elején szeretném volna beszélni, hogy ellenzéki meg kormánypárti, de hogy, hogy önmagában az, hogy, hogy jobb oldali is van, tehát nem akarom őket letagadni, vagy, vagy hogy mondják, ezt anulálni de nem nagyon. Azt mondd meg nekem, hogy te egyébként karikatúrából le tudnál érettségizni, vagy te ezt a mifajt úgy műzöd, hogy nem vagy tisztában a francia, a német, a hotentotta és a provoszláv karikatúrával. Hát elég műveletlen vagyok. Jó, ez az én szememben nem jelent semmit. Az ösztönös zseni az adott esetben egyáltalán nem kisebb dolog. nem ragadt rám az elmúlt évben. nem volt kétségem. Ha ragadt rád, igen... Tehát, hogy most, hogy nagyobb a, nagyobb a figyelem azon, amit csinálok, és ezt tényleg csak a, csak a kormány jeles köszönhetem. Azt kérdezem eh... tőle, hogy még mielőtt ott tartanak, hogy te milyen mértékben vagy tisztában, és ha tisztában vagy vele, a hivatásodnál fogva mennyiben kell tiszteletben tartanod a néplelket. Tényleg nekem semmit nem kell tiszteletben tartanod. Hát, hogyha Nyilván van az embernek egy jó érzése, és hogyha azt az nem rész arra adnak, akkor el kell dobni. Tehát, hogy rossz érzés fog el, hogy ú, ez... Hány éve vagy egy elépp szavannál? 97 volt a szávod. Oké, hát több, több száz adott esetben ezer rajz. Hány visszautasítás volt? 5-6-10. Megbeszélte, de vagy tudomásul vetted és nem kérdeztél? Mindig, mert mindig megbeszélöm, előbb hogy meghökkelek, ha valami nem megy át, pont az a... És milyen emlékeket őrzel ezek a beszélgetésekről? Hát ö, olyan, olyan típusú, most így hangulatról van szó, uh -huh. de, mint amikor azt, azt mondják az embernek, hogy, hogy figyelj, ez, ez még, még jobb is, meg jobban egyetértek vele, de most ezt így nem tudjuk képviselni, mert... Megértő vagy? Vagy be megértőnek be kell le, lenned? Le. Ö, nem. Nem, nem. Jókat tudunk vitatkozni. De olyan még nem volt, hogy meggyőzted volna, vagy volt olyan, hogy meggyőzted a lapot arról, amiről, a, amiről ők egyébként alapvetően nem gondoltak. Van hat, nekem egy így. Hibám, hogy én a legutolsó utáni pillanatban adom le rajzot. Igen, <gül> és? Úgy, e ezt kényszerítőzésnek is, biztos, hogy, hogy szenvednek tőle a felkettők, de hogy sok alkalom erre nem szokott lenni, hogy jó, akkor mi lenne, hogyha, ha egy kicsit felidítenénk rajta. Hát nem, akkor ma nem sikerült. Tehát akkor majd betesznek valamit. Uh, most nem erről van szó. Vegyünk egy olyan hetet, meg, amilyen még nem vagy. Nem vagyok. Tételezzük fel, hogy van egy olyan hét, hogy hat rajzodból négyet visszaküld a fiala, aki a Népszava főszerkesztője beszélget veled. Ugyanolyan kedves, mint korábban, de azt mondja Pápai, ez nem. Elgondolkozz azon, hogy a fiala bolondult te meg, vagy veled van valami baj, mert olyasmi történik, ami korábban sohasem? Biztos, hogy igen. Tehát akkor így, így rákérdeznék, hogy, hogy hogy velem van-e a baj, vagy mi, miért történt, mert hogy ez nem, ö, nem jellemző. Miért nincs el most udas, uh, Hát a udas vagy ki, az szerintem egy szocialista magamű, tehát hogy maga, tehát hogy ez az egész mérban így, és természetesen ez egy közbebetűleges kérdés, és aztán haladunk a magunk útján, és aztán előbb utóbb be is fejezünk. Tehát az a kérdés, hogy az, amit te művelsz, az ennél miért nem számosabb? Uh -huh. uh, nem tudom. Tehát ugye Franciaországban szerintem több ezer karikaturista van. És uh, Magyarországon pedig uh, azon azon gondolkodtam, hogy ha, ha Magyarországon egy terrorista, öt karikatúristát e, megölt volna, az, az olyan lett volna, mint az a szántan példa, hogyha a 20 utaznak a, a buszon is 36-an leszállnak róla, akkor 16-nak kell felszállni, hogy üres legyen a busz. Tehát, hogy Magyarországon nagyon nehéz lenne egy ekkora műszerlást végrehajtani. E, az okát nem tudom, de... Tehát, Két rajzod volt olyan, amely rövid határidőn belül, nem határidőn időn belül céltáblájává vált a kormánypártnak és a kormánypárti sajtónak egy Müller Ceciliával kapcsolat is, és a Trianoni rajzod. Igen. Ezt megelőzően ilyen rövid időn belül értett téged politikai támadás illetőleg, ha nem ért, mikor ért utoljára? Hát utoljára nyolc évvel korábban emlékszem én ilyesmire. E, akkor is tulajdonképpen ez a két témakör volt. Az egyik egy turulós rajz volt, amit a, a Kulutinfó szerkesztett ki, és akkor nagyon hevesen e, acsarkodtak, de sokkal kisebb volt, ugye ez az egész, maga a, a közösségi sokkal kisebb volt, amelyik a a, a, a, a, a adana tehát, hogy a Kulucsinfon e, nevelkedett, vagy hogy mondjam, tehát a kötődőt. Meg volt egy szent jobbos rajzom, amikor, amikor a magyar hírlapnak a, a munkatársai e, írtak erről elítélő hangnemben, és akkor is. Tehát ezeknek voltak, voltak hullámai, de nem, nem volt ilyen tömeges, mint most, de hát most nyilván... Van erre egy, egy bejáratod gépezet. Így gondolod? Igen. Tehát, tehát te a magad a... részéről nem gondolod azt, hogy aprópót adtál ehhez? E, nem. Tehát, hogy engem váratlanul ért ez. Amik, e, azt gondoltam, amikor csináltam ezeket a rajzokat, hogy ezek nem túl nem túl jelentős rajzok. Se, jó jószerűs értelemben. Tehát mi nevet nagy hatásuk. És az ráadás azt gondolom, hogy a második rajz az már csak az elsőnek a folytatása. Tehát a, a trianonos rajzból semmi, semmilyen balhér nem lett volna, hogyha nem egy hónappal korábban van a Müller-Civias rajz. És, és akkor ez egy ilyen, tulajdonképpen szeretnek napirenden tartani. <köhö> a korábbi hivatkozásod az volt, nem győztél meg, de tudomásul vettem, hogyan lehet külön támadni a pápait, és hogyan lehet külön támadni a népszavát, amikor a népszavában jelenik meg a pápai? Ö, nem, nem egészen értem a... a Tehát kérdés, azt mondtad, hogy... A, a, azt, a, mondtad, én azt mondtam, hogy, hogy magamat nem féltem, de alapomat igen. Így, így, így, így, így. Igen. Hogy hát lehet a kettőt féltre, e, hogyan lehet elkülöníteni a kettőt? Hát nem nagyon lehet, éppen azért mondtam, hogy, hogy én annak örülnék, hogyha nem kéne ez így benne mert, mert a népszava politikája az, hogy nem válaszol ezekre a támadásokra. Egyébként ez egy, ez egy érdekes vita téma lehet, hogy, hogy miért ennyire a, a az ellenzék ezekben az ügyekben, miközben, hogy, hogy a kormány oldalnak, egy hatalmas ö, ö, média gépezette, amelyik ö, teljes... Mekkor a szolidaritást te... éreztél a Müller a karikatúrával kapcsolatos támadás okán azon az oldalon, ahol te támadva voltál? Hát elég, elég alacsony szintű szolidaritást. Zavartál? Nem. Nem. Ami, ami volt, az vagy kisebb médiumok, tehát nem ilyen te vagy a legnagyobb ezzel a háttérrel. E, Blogok, kisebb megszólalok, e, e, média egyik indítottad be egyébként az, hogy, hogy esetleg nehezebb kérdezni az ügyemről. E, és a külföld, ez nagyon érdekes, és szerintem ez egy új motivum, hogy elkezdtek odafigyelni más országokban, elemben Európában és foglalkozni ezzel. Tehát nem, nem magyarországi a, az aktív szolidaritás. Mit éreszel az újságom részéről? Évegem. Az újságom részéről azt éreztem, hogy hogy ők... Azt éreztem, hogy hogy szolidálisok velem, de azt gondolják, hogy jobban meg tudnak védeni, hogyha nem veszik fel a tesztük ezzel nem értek egyet, de, de szimpatikus, tehát nem De te egyébként egy mennyire aktív ellenzéki vagy, ha egyáltalán ellenzéki vagy, ha egyáltalán aktív vagy, tehát te, te neked egyébként politikai tevékenységed a szónak abban az értelmében, hogy elmész az utcára, ha a demonstráció van vagy politikai vitákon részt veszel ez a pápaira, mennyire jellemző, még nem találkoztunk, vagy ha találkoztunk, hát, akkor nem tudtuk, hogy ez a másik. Hát akkor voltam elég aktív, amikor volt a 2000. 14-es választás utáni ö, nagyobb utcai ö, sorozat, tehát ez a, sőt már a Milla idején is. Tehát tulajdonképpen a millától kezdve ameddig ki nem fulladtak ezek a, a tömeg ö, rendezvények addig, viszonylag aktívan részt vettem ö, ezekben, úgyis azt hiszem, hogy aktivistáknak neveztük magunkat. Tehát, a második rajz ez mennyiben nem folyt az elsőből? A nálam se mennyire. Nyilv csak azt mondta, hogy ez vagy egy a pontosítás az a az, hogy reakció, a reakció a rea... a elsőnek a folytatása. Mit hogy könnyen lehetséges, hogy harmadik reakció is lesz? Hát lehetséges. Attól függ, hogy, hogy mennyire bízni ezeket a... Azt mondjad meg, hogy te benned mennyire dolgozik a Dafke a szónak abban az értelmében, hogy kihívod magad ellen a nép egy bizonyos részének a haragját? Uh, Érzed-e magadban ezt? Ambíció. Azt másik kérdés, de az ember önkéntelenül el tud mozdulni uh -huh. ebbe az irányba. Uh, érzelmi, tehát hogy, hogy mondjam, nem is haragszom. Tehát nem arról van szó, hogy most valamilyen, valamilyen érzelemmel kell megküzdenem, hogy hogy tehát, egy bosszút azért, mert, mert támadnak. Egyébként ez, ez, szerintem ez nem támadás. Hát ők is dolgoznak. Nekik ez a, ez a munkájuk. <gül> Lehet, hogy ugyanúgy unják. kopik el humor érzékel? Nem érzékelem. Nem tudom, ezt, ezt azoknak ez kopik ez a... a... látás tudod, hogy hogy... Igen, hát arra ott van a például a szemüveg. Érzékeled-e az, hogy maga a párt politika, tehát függően tehát baloldal, jobboldal, szélsőbb, szélső jobb, környezetvédők, tehát hogy magának az országnak, ha van humorérzéke, miközben egy országnak sose volt és sose lesz humorérzéke, embereknek van humorérzéke, hogy humorérzékben hol tartunk most? Tehát amikor a jobboldal megszól téged, akkor nincs humorérzékük, vagy valójában van humorérzékük, de a humorérzéküket egyebek között a te élik ki, bármennyire is fájdalmas és bármennyire is furcsa ezt így kimondani. Szerintem általában a politikából élők félnek a, a humortól, tehát nem oldaltól függetlenül, csak a baloldal ebben a kérdésben körültekintőbb. Tehát azért, azért nagyon, nagyon kemény belemenések voltak itt is. Csak hát nyilván most ők nincsenek abban a pozícióban, hogy szélponttá várjálak. -e. De nem aggódsz, ha egyszer nyerne a baloldal, és te még élnél, akkor nem gondolod, amikor megoldanád. Azt kérdezem tőled zárásképpen, hogy ha visszanéznénk a te karikatúráidat, amire időnként van mód, mert vannak kiállítások, abban mennyire lehetne nyomon követni a történelmünket? hát tekintem, hogy minden nap rajzolok, ez olyan, mint a, a HVG címlap kiállítása, tehát biztos vagyok benne, hogy nem én írom a történelmet, de lehet illusztrálni vele így idővonalon. Tehát, ö, sőt, amikor még az archívumban rajzoltam, ez még a Magyar Hírlapos időszak volt, akkor úgy működtek a rajz, ugye a saját rajzára az ember emlékszik. Egyébként nem vagyok egy bajnok, és a az egyes rajzok, azok úgy működtek, mint egy memóriafogas. Tehát nagyon nagyon pontosan tudtam az adott időszak egymás utániságát is, és a, a, a cselekményeit is. Úgyhogy mindig nagyon jól szórakoztak az archívumba jövő kutató kollégák, hogy még ki se húzták a, a, az adott fiókot, is, én már mondtam a, a választ, mert négy évvel ezelőtt, ki, kinek, mikor, mikor ö, hova ment és mit mondott, úgyhogy na, kicsit elszaladtam ezzel, követhetőek. Azt kérdezem tőled, hogy semmilyen sem kritikus te nem kezdeményeztél olyan beszélgetést, hogy ne hülyéskedjünk már, hát ez nem arról szól, mint amiről ti vitatkoztok velem, beszéljük meg. Tehát, hogy a karikatúrának valójában önmagáért kell megfelelnie, ha ahhoz az ember egy külön beszélgetést szentel, akkor abban a karikatúrában valami nem stimmel. Hát az első rajznál, ugye a Müntetszfiás rajznál, ugye rengeteg írás jelent meg ezzel kapcsolatban, és azért rengeteg komment is. És ilyen komment háborúkban, én azért aktívan részt vettem, tehát ott. Mint ahogy a, ott végül is így is beszéltek rá az interjúra, hogy a Láncicit félreszállási rajz után te beírtál a Fidesz budapesti szervezetének egy kommentet, és akkor azt mondtam, hogy akkor gyereki a homályból. Igen, emlékszem. Tehát ott voltak nagyon érdekes vélemények minden oldalról, és ott volt is címbe menni, tehát voltak nagyon, nagyon értelmes. Uh, egyházi bloggerek, nagyon uh, izgalmas uh, uh, és nem szablonos uh, érvek, és ezek tulajdonképpen én ebben talán először a pályám során eléggé kiéltem magam, hogy, hogy akkor menjünk bele, menjünk bele hogy, hogy mit jelent uh, mondjuk a kereszt halál, az önkéntes ég a megváltás, az áldozat. Hát, hogy voltak viták, igen. Az előtt nem Így maradsz karikatúristaként, ha már eddig így alakult? Hát gond, amíg lehet eddig, igen, hanem akkor tényleg lehet, hogy grafitiket fogok fújni, vagy, tehát minden... minden minden helyzetben megtalálja az ember a, tehát ami ki akarja az megtalálja az utat az, az, az, az, az, az, az, az egyik nézőm hallgatóm írt és azt hitte, hogy 2017-ben vásárolt téged karikatúrát tehát közös ismereti halmozunkon. van Értem. igen el is küldte a rajzot Ö, melyiket? várj egy ilyen, egy ilyen arcra borulós, vagy két, két has, mindjárt megmondom, nem akarok rosszat mondani, azt mondja. De hát, arról tudom, hogy kérjön, MI, a monogramja, és ezt kérem, alásson, a szöveget nem nagyon lehet elolvasni. 2017. február, de lehet, hogy nincs is szöveg, van, talán Orbán Viktor áll, nagyon dühösen, apróka, és van mellette valaki, aki hasra esett, nekem most őt meg kéne ismernem, de meg nem mondom, hogy ki az, aki hasra esett mellette. E, hát nem tudom, e, mit, mit lehet erre mondani, itt hát az a fura, hogy látod, itt van egy rajz, és ezt például én most nem tudtam értelmezni. Há. Hát mert, ja igen, hát megy ezek elképesztően a pillanatnak szóló rajzok. Ez baj, vagy, ez, vagy tök mindegy ez így mond? Ez egy, e, hát ez olyan, mint ha valaki, mondjuk, nem tudom, sporttudósító vagy... Uh -huh. egy, ezzel ezzel, ezzel nyugalomban együtt tudsz élni? Persze. Tehát hogy ezek nem az valóságnak szólnak ezek a rajzok. Igen. Ez ellen szomorú. Ez nem értettem. Szomorú. Ez szomorú? Szomorú. Szomorú, annak hát, ide a Péter mondta, azt, hogy teljesen, akkor nem nagyon is még rádiomisort, és mondta, hogy a rádiókritikának azért nincs értelme, mert aki olvassa, a zömében nem hallotta, és egy olyan műsorról olvas, amit soha se fog hallani. Persze, éppen egy zenei példát akartam erre mondani. Tehát, hogy miért lenne szomorú az, hogy, hogy a, az, a, az a hang, amit énekel a világ leghírezebb énekeszni, ez Tehát tehát hogy, hogy az, vannak olyan műfajok, amik, amik nem, nem kerülnek rögzítésre. Ma már így, ez a technika minden megold, de hogy alapvetően e, vannak e, ugye, mondjuk még a mai napig is érnek, e, témiai értelemben, tehát egyre pényesebbek lesznek és egyre e, gazdagabbak, de, de mert ez egy kristályosodási folyamat, de hogy a karikatúra az szerintem inkább tényleg az előadó műfajokhoz használó, legalábbis ez a fajta, az a ugye? Hogy, hogy reagál a, a pillanatra, és maga is benne marad a pillanatban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, sajnálom az akrupút. <gül> Nincs mit, én köszönöm. Na, köszönöm szépen, szia! hallották, illetve látták a Népszoma karikatúristáját az elmúlt több mint fél órában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 5 percereig vagy vagy 5,5 fél megtalálható vagyok, amíg a Last Train Home szól. Aztán legközelebb holnap, hogyha nem ez volt az utolsó adás. 061-877-0877. 061-877-0877, és hogyha leperegnek ezek a homokszemek, akkor még 6. Jó legyet. Nem tudom, te hogy vagy vele, de szerintem fantasztikus dolog a politika. Szóval arra a kérdésre, hogy minden műleg tetszik-e a bicikliság, sikeres a bicikliság, azt a választani, hogy ahonnan nézzük, igaza van. Csak hogy ezt, hogy, hogy ha tényleg nem lehet föltenni egy kérdést, ami eldöntendő, akkor tök felesleges. És ez nem az ő kritikája, csak így. 061-877-0877 először. Jó reggelt! Jó reggelt, Boros Éva vagyok. Köszönöm ezt a riportot, fantasztikus volt a Pápai Gábort is Rég, régebb óta figyelem, már hogy a munkáid, de ön is a toppon volt. Mind a kettőjüknek, bocsánat, hogy ezt mondom, van vér a pucájukba. Köszönöm, csodálatos Nagyon volt. Nagyon szívesen köszönöm. Hát úgy alakul, hogy holnap Navracsis Tibor lesz, és nagy valószínűséggel, ezt még százszázalékosan nem döntöttem, de nagy valószínűséggel tőle is megválok a jövő hétre, úgyhogy ha bár lesznek még pótfeladatai, mert a Facebook kapcsán beszélgetek majd egy nemzeti közszolgálati ember, Mohács polgármesterét is fel kell hívnom, de ezek már nem azok a... Az önként vállalt kötelezettségek, mint amelyeket egyébként két cirkuszos beszélgetés lesz, lesz egy nemzeti közszolgálat, ki egyetem a Facebook lesz, a polgármester Mohács. Ez a négy. Péntekre például valószínűleg már senki nem marad. Kíváncsian várom a nyeret. 061-877-0877 másodszor. És még két civil. A számok alapján ma egy eléggé mérsékelt érdeklődéssel követett műsor hangzott el, illetőleg volt a tévéképernyőjén. A Pető Péterrel, a Tamás Gáspár Miklósal készült műsorok voltak, igen nézettek és hallgatottak, valamint a tegnapi. 061877, 0877 senki többet?